Jó reggelt! Ma, 2019. szeptember 26-a csütörtök van, és négy perc elmondott reggel, 7 óra ez a Kejfei Ancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora. Önök az én hallgatóim, én pedig fialajános vagyok, ez a mélyhangú vízi madár. Állítólag most sütnie kéne a napnak, de az most nem süt, viszont csepereg az eső. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez egy hosszú sztori, ha valaki rákérdez, válaszolok, ha nem, akkor... Olyan, mint a Világ Pruletáriai van neki előzménye, de eredete a homályba vész. Déri Tibor tegnap elvesztettük, jelentőségéről ma még beszélnék, jövő hét csütörtökön viszont ismét lesz Lázár János. Már csak egy hetet kell aludni. Jó jó, legjobb borzasztóan kíváncsi vagyok, hogy meglett el a kulcsa. Meg, meg, meg lett, nagyon kedves. Köszönöm szépen, a szemétvödörben volt természetesen. <gül> és akkor jó mondtam. Igen, de abban a szemétvödörben volt, hál' Istennek, amit először borítottam ki, és amiben a legkevesebb dolog volt. Aha, jó, oké, megnyugodtam. Én is megnyugodtam, és nagyon kedves, hogy érdeklődött. Köszönöm szépen. Nem mondom, hogy még nagyjából kettő és fél hét már annyi sem van hátra ebből az őrültek házából, mert semmilyen garancia nincs arra nézve, hogy október 13-án más lesz az élet. Ha az ellenzék győz azért, ha a kormánypártok győznek, akkor azért. Ha egyik sem győz, akkor meg azért. Két telefonszám van, ha minden igaz, akkor a műszaki szakemberek elhárították azt a problémát, hogy üzenetrögzítőre rögzítőre fussanak a telefonok, majderül. Ha valaki ilesmiről számol be akkor még se hárították el. 061 4es8-as 9-es 099, ez egy városi szám, 061-es 8-as 9-es 099, valamit 0630- 771161 1, 1, ez egy mobilszám 0636771161 Van e-mail cím is göröpont, mint doktorat kisdék kiser, pont Janos, ez az én nevem kukac.gmail.com Dúcsa a Gyorgy vizsberedek Winter Mantel Zsolt ez a mai recept. Vagy még inkább étlap, mert hogy recept, azt nem tudom én az első fél óra vagy valami, több mint fél óra pedig csak a miénk. Valaki közben telefonál, de őt arra kértem elnézést, hogy nem mutatkoztam be adáson kívül, hogy legyen szíves, telefonáljon később, mert azért ennek az utolsó másfél percigbe belebeszélni, vagy beletelefonálni lehet, de akkor megint el kéne kezdeni előről, mert abban van valami olyan fantasztikus, hogy ezt az ember egy telefonért nem szakítja meg. Őszintén remélem, hogy a telefonálót nem besztettem el neki azt mondtam, hogy egy perc múlva, az már eltelt, ki fog derülni, hogy visszahíve vagy sem, hogy érti-e, hogy én miért kértem arra, hogy telefonáljon később, ha nem, őszintén sajnálom. 061489 0999 és 0636-771161. Miatt azonban a következő számot elindítanám, amely a Laverman lesz a nikkev szeretnék visszatérni a tegnapra. Én a tegnapi napnak központi jelentőséget tulajdonítok a kifejecsi életében központi jelentőségű dolog volt már egy pár, olyan nagyon sok nem, nem is lehet. Egyetlen egy dologgal hozom összefüggésbe a tegnapi napad az pedig természetesen nem más, mint az igazságérzet. Szándékosan nem azt mondtam, hogy igazság, mert. A bölcsekköve nincs nálam, hogy kinek van igaza, azzal kapcsolatban az embernek csak feltételezése van. A hat, az több, mint az öt, de a tegnapi történet sem olyan, mint amilyen a hat, meg az öt. Legfeljebb az ember a jogi tartalom révén gondolja azt, hogy tájékozottabb, mint az átlag, vagy aki felkészült, az legalább olyan tájékozott, mint én, ha nem tájékozottabb. Én Déli Tibor eltűnésének a jelentőségét tegnap, talán egy kicsit bőbeszédűen, talán kicsit érzelmektől túlságosan is áthatva taglaltam, de nem bántam meg. Pontosan azt mondtam el, amit gondoltam. És most röviden összefoglalom. És ezt elsősorban azért teszem, mert akik betelefonáltak, azok zömében értettek, akik írásban vették fel velem a kapcsolatot, vagy passzívan írtak, csak hogy olvassam, de nem feltétlenül akartak velem beszélgetni, azok tökéletes tájékozatlanságról ezek, Tökéletes félretájékozottságról tett a tanúbizonyságot, miközben tökéletes tájkozatlanságról nem lehet tanúbizonyságot tenni. A dolognak nem is a tájkozottság a lényege, hanem az igazságérzett. Ugye arról van szó, hogy a mostani önkormányzati választások mennyiben tekinthetők a parlamenti választás relevánsának, És azt kell önöknek mondjam, hogy egy tízes skálán nagyjából kilencesre, de csak egy hajszál választja el a tízestől. Semmi köze nincs az önkormányzati választásokhoz. Lehetne, de nincs. Az, ha Netán gyűjt az ellenzék, egy olyan revans szellemet fog majd kiszabadítani a palaszból, amely arról szól, hogy 2022-ben hogyan lehetne átvenni az országot, amit én tudomásul veszek, de én a kettőt mégsem kötöm össze, miközben meghajtom a fejemet a többség akarat előtt, mert hát mást egyébként se tehetnék. Ez a közhangulat, de hogy a revanszból egyébként ez az ország jobbe, jobban jönne -e ki, mint ami most van, erről nem vagyok megbizonyosodva, ahhoz tapasztalni kell mindazt, amit az elmúlt időben az ember tapasztalt, és amiért nem volt oda. Én tegnap gyakorlatilag azt meséltem el, hogy az ellenzék pár prominens képviselője hogyan viselkedett, és hogyan vesztették el a szimpátiámat, és hogyan jutottak el oda, hogy akár az egész ellenzéktől megvonjam a szimpátiámat, ami ugye azért nagyon furcsa egy olyan szituációban, mint most, mert akkor ez óhatatlan azt jelenti, hogy én a kormánypártok mellett teszem le a voksomat, holott én a kormánypártok mellett sem teszem le a voksomat, de ha az egyiktől elveszem, akkor mégis önök vagy önök közül jó, hány, jó néhányan ezt így élik meg. Mi történt? Volt egy telektörténet még tavaly, amely lezárult, amellyel kapcsolatban volt az ellenzéknek egy próbálkozása még a közgyűlésben, de az végül is elhalt, perfektuálódott a történet, és aztán most az újpesti önkormányzati választásoknál a lobogójára írta ki, az immáron Momentumból vett jelölt a zászlóra mögött az összes ellenzéki erő azt, hogy itt olyan dolog történt, amiért most már ugye, ha minden igazán a feljelentést tettek, hogy meg is történt, vagy sem, nem tudom, nem bizonyosodtam meg róla. Déli Tiborral felvettem a kapcsolatot, azon kevesek közé tartozott, akikkel úgy gondoltam, hogy beszélgetni kell, függetlenül attól, hogy az újpesti önkormányzattal nekem szerződésem van, és minden héten beszélgetek a polgármesterrel. találkoztunk, megegyeztem vele a feltételekben, Megegyeztünk abban, a bárkinek bármilyen kifogása van, akkor azt a másiknak elmondja. Lement az első műsor, lement a második műsor, ebbe telefonált. Váj Nagy Vilmos, aki ennek a telektörténetnek érintetje, egy hosszas beszélgetés jött létre, amelyben Váj Nagy Vilmos az érintetteknek a szubjektív eh, jellegét magán hordozva ugrat rá, a Déri Tiborra, és hogy milyen mértékben sikerült Déri Tibornak letepernie Vájjnagy Vilmos, vagy Vájjnagy Vilmosnak. Déri Tibort ezt el tudja dönteni az, aki ezt a műsort hallgatta. Végül ott nem politikai küzdelem folyt, függetle attól, hogy volt neki egy furcsa körítés, a sok mindenről esett benne szó, hanem leginkább arról, hogy mi az igazság. E tekintetben nagy Vilmosnak könnyebb volt, hiszen ő volt a dolog érintetje, ő ebben él, Déri Tiborna pedig lehetősége lett volna arra, hogy kiátsza azokat az adúit, amelyeket ugyan birtokol Vájnagy Vilmos, de nyilvánvalóan nem játsza ki saját maga ellen. Ez a beszélgetés ezekről az adukról nem szólt, minimum döntetlenre inkább, inkább arról szólt a történet, hogy Déri Tibor nem minden vonatkozásban tájékozott a történetről, de ő úgy gondolja, hogy ez ügyben el kell járni, és punktum. Lement a beszélgetés, utána két nappal felhívott telefonon, hogy szeretni a műsor ezt követő részét megkapni. Majd hétfőn elküldtem neki, kedden küldtem neki SMS-sorozatot, hívtam, hogy akkor szerdán fél kilenckor, amire hosszas untsolás után mondta, hogy én úgy jártam el vele múlt héten szerdán, hogy ő köszöni szépen nem óhajt részt venni ebben a színjátékban, színjátéknak nevezte a műsort. Mindez párhuzamosan történt azzal, hogy tegnap előtt politikai ágyok felvonultatásával volt szó ugyanerről a történetről, ott volt a Momentum elnöke és ott volt a ennek a területnek az országgyűlési képviselője és rócsóztak ezzel a történettel ugyanúgy, mint ahogy egyébként nálam megjelent és volt róla egy jogi vita is. Ott egyáltalán nem volt jogi vita, hiszen ott elmondták a politikai szereplők azt, amit gondolnak. Gyakorlatilag a politikai lúzungok hangzottak el. Hozzátéve a Bái Nagy Vilmos történetét, nyilvánvalóan Orbán Viktor írta, hiszen egyébként ez másféleképpen nem jöhetett volna létre. Ugye én nem takatta azt, hogy én vágy Nagy Vilmos régebről ismerem, Keife Jancsi hallgató történetét elég pontosan ismerem, bár nem olyan mértékben, mint ő, azt, hogy őt Orbán Viktor mennyire kedveli, mennyire nem kétségtelen az Orbán kormányban volt államtitkárként, de aztán az elbocsátás és az az utáni rész nem igazán arról szólt, hogy Orbán Viktor kegyeltjei közé tartozik, de hát ez az ellenzéket nem zavarja. Én belátom, hogy ez egy nagyon bonyolult történet volt, mint minden történet. Ami engem igazán szomorúsággal töltött el, az az, hogy a Kejfej történetében talál először. Azokkal, akikkel én találkoztam részint betelefonálás, részint pedig írásos formában, azokat a betelefonálókat kevésbé először is nem kell tette fel igazán az önök érdeklődését. Kettő. Már pedig azért kellett volna, hogy felkeltsem, mert, mert ugye arról volt szó, hogy itt hogyan költözik be a politika mindenféle olyan történetbe, ahol ott nem lenne helye. Tehát, hogy az, hogy kinek van igaza, az valójában a politikai hovatartozás függényévé válik, ami ellen egy tízes skálán tízesre tiltakozom. A másik pedig az volt, hogy, hogy, hogy ettől nem is lehetett önöket elrettenteni. Tehát önök ö, lehorgonyoztak ö, a történetnél ott, hogy ki mit mond, és onnantól kezdve már nem nagyon érdekelték önöket a részletek, és ez a Kejfejancsi életében különös tekintettel arra, hogy nem az én történetem volt, tehát nem, nem, nem, nem magamról beszéltem, hanem egy... Egy külső történetről talán először fordult elő. Én nem mondom azt, hogy leveszem önökről a kezemet, hiszen sem volt önökön az én kezem, de hazározottan emlékeztetem önöket arra, vagy hát figyelmeztetném, ezt mondanám, de ez olyan fenyegetően hangzik. Szóval, hogy rossz az irány. Nem tudok rajta változtatni, én csak szólok természetesen a tévedés kockázatával. A tévedés minimális és nem maximális kockázatával. Nem örülök annak, hogy politikai szimpátia alapján döntenek olyan kérdésekben, kell kapcsolatos hozzáállásukat alapvetően nem politikai szimpátiájuk alapján kellene megtenniük. Erre halad a világ. Nem ez az egyetlen jelenség, de ez ennek kapcsán ez tökéletesen lehetett látni. Én ezzel holnap már nem fogok előjönni. Az, hogy Déri Tibor ellet veszítve, azt annak a jelentőségét önök egy tízes skálán nagyjából kettesre e, érezték át. számomra ez egy űszinteveszteség, és mire Karácsony Gergelyel beszélgetek pénteken, azaz holnap, megpróbálom a történetet úgy megfogalmazni, hogy a beszélgetésünkből 5 28 percnél többet ne vegyen el, miközben lett volna olyan kejfejancsi évekkel ezelőtt, ahol azt mondtam volna Karácsony Gergelynek, hogy érdemben nyilvánuljon meg, mert amíg nem nyilvánul meg érdemben, addig én nem tudok vele tovább beszélgetni. De hát én ezen már akkor tettem magam, amikor a puzsérféle levélre azt mondta, hogy hát az ember mindent magára venne, miközben ugye az egyszerre szólt róla és rólam, akkor nem tudná folytatni a tevékenységét, és hát enyhén szólva ez nem a kejfejancsi lelki világa. Sohajtottam. 061 489 és 06 Nem vagyok monomániás. Ha erről telefonálnak, örülök. Ha másról telefonálnak, azt is megértem. Van nagyjából 23 percünk, azt azzal töltjük, amivel akarjuk. Tegnap erről sokkal hosszabban beszéltem, most nincs mit még hozzátennem, Gyakorlatilag elmondtam azt, amit fontosnak tartottam. Ha bármi eszembe jutna, még azt hozzá teszed, de szerintem nem lesz. 061-489-0999 és 063671161. 6 perc múlva lesz fél nyolc. Jó reggelt! elmondtam. Jó reggelt kívánok, a Kesfei Jáncsaládásához szeretnénk. Ott van. Adászolni. Én vagyok a telefonos kisasszony. Igen, igen, jó napot kívánok, üdvözlöm. Én is újpesti ember vagyok, a Mi Hazánk Mozgalom Újpesti Szervezetének hanelnöke. Jó reggelt. És, és egyrészt szeretnék egy kiigazítást tenni, amit a balliberális ellenzék rendszeresen valótlanul állít, hogy a teljes ellenzék ugye, támogatja Déri Tibort. Ugye ez önmagában nem igaz, ez egy hazugság, mert az ellenzéknek a balliberális ellenzéktől esetleg ez elmondható, ehhez most már Újpesten és máshol is hozzá tartozik ugye a jobbik is, de például ugye a mi hazánk mozgalom is önálló polgármester jelöltet állít, és uh -huh. minden kerületbe indít jelölte, illetve a munkáspárt. Köszönöm a vannak, Tehát kérem, hogy ezt így helyén nem, de használják. oké, rendben van egyrészt nincs használják, én egy, egy személy, tehát én nem tartozom se a bal oldal, hoz, se a jobb oldal. igen, én, igen, én, én igen fiala, én... ha valamit rosszul mondtam, korrigálok elnézést, ha rosszul igen. mondtam volna valamit igen. köszönöm, hogy kiigazított igen, igen, igen, nem tudom, hogy még a témához lehet -e bármihez le. ne, szóval nem igen, kell, hát, kell gondolkodni mondani kell lévén itt valóban az új embereket ez érdekli, hogy az addi művölözési ház helyén, ami ugye lebontásra kerül hogy akkor mi épül, hogy épül. Itt az újpestiek többsége abban egyetért, hogy olyan mértékű beépítés van Újpesten, hogy itt esetleg egy közparkot, vagy bármilyen olyan területet hozna létre az önkormányzat, ami az újpesti emberek érdekeit szolgálja, és nem valóban különböző ingatlan bizniszek érvényesülnének, és ezt attól függetlenül mondom, hogy most ez áron alul átminősített területként került be a szerződésbe, vagy anélkül. Tehát itt a, a, a, Jó, a magyarul átlag... önnek az a javaslata, nem így fogalmaz, hogyha most beszélek, tudom is én fél óra múlva, vagy egy óra múlva a Zsoltról, Igen, akkor miért nem Zsoltól, akkor kérdezze meg tőle azt, hogy lehetett volna ez közpark is igen. igen, jó, igen. Hát meg egy, fogom egy, tenni. Egy újpesti tervtanács, részt vettünk egy új, az újpesti főépítéssel. Egyébként ön is betelefonálhat, tehát ez egy betelefonálós valami, ha ön betelefonál fél kilenc után, akkor szóhoz jut, döntse el majd, hogy én közvetítsem a szavait, vagy elmondja saját értem, maga. Értem. Ez most nem, nem figyeltem, ez most adásban van. Minden az adásban azért? van. Értem, értettem. Jó, jó, jó köszönöm. Tehát, tehát tartotta a főépítész úr egy tervtanácsi ülést, amilyen jó pár hónapja részt vettünk, és ott kész kéztényekként közölték az újpesti lakosságát, mikor összehívták ezt végülis utólagosan utolagos, mesélték el, vagy adták elő, hogy itt mi készült. Tehát semmilyen bevonás nem került az újpesti emberek, újpesti pártok, civilek részvételével semmilyen ilyesmi tájékoztató. Nem volt csak egy utólagos. És akkor utána robbant ki az valóban van képviselőnk a városházán. Tehát valóban itt egy átminősített, tehát a pályázaton egy utólagosan átminősített telek. Elnézést, mit, én... mit nevez ön utólagos átminősítésnek? Hát, most jó, ebben pontosan valóban nem mennék bele, hát, mert... Akkor szerintem, teh... meg kell, hogy álljunk, tehát azért lássa be, hogy ezért olyan részletek, amelyen a politikai felek úgy ugranak át, hogy éppen igen. érdekükben áll, vagy sem. Én ezt igen, nem képviselhetem. ebben igaza van, Tudom. teljesen valóban. De azt de... meg fogom kérdezni, de még egyszer mondom, ön Igen. eldöntheti, ha be akar jó. telefonálni, jó, jó, én szívesen jól. látom. Jó, jó, köszönöm, köszönöm, hát ennyit szeretnék. Nagyon szépen Szerettem. köszönöm, nagyon szépen köszönöm. Bárkive telefonálhat, tehát... Uh... Ha gondolja, akkor egyébként visszahívhat, és akkor elkérem a telefonszámát, és én felhívom, de ezt dönts el ön... 061 489 0999 és egy Én nagyra értékelem az előzőbe telefonálónak, mind azt a mondatát, amely egyébként arra vonatkozik, hogy egyébként lehetett volna e egészen más jellegű felhasználásának. Ez egy jogos kérdés, ezt meg fogom kérdezni, és azt még inkább értékelem benne, hogy ott ahol egyébként a maga számára megdöntötte volna a pályát, ott belátta azt, hogy most itt hirtel megdöntötte a pályát. Hogy ez az úrnak a relatív politikai tapasztalatlansága, vagy abból adódóan, hogy van ez, ez iránt érzékenysége, azt kell, hogy mondjam, hogy mi hazánk mozgalom ide, mi hazánk mozgalom oda, ezt mindenféleképpen a javára kell érni. Ezzel kapcsolatban a politikai szereplők plusz önök az elmúlt napokban olyan nagyon jó teljesítményt nem nyújtottak. 061 489 egy, és 0636771161. There's There's a devil waiting outside your It is and, and pouring at the flow. He's howling with pain and crawling up the wall Oh yeah He's weak with evil and broken by the world He's shouting your name and he's asking for more Give him more, give him more There's a devil waiting outside your door Oh yeah Yeah! Jövő héten csütörtökön már ilyenkor Lázár János lesz ami is a vendégem a 8 óra után Gyorgys Benedek 318 tól Tócsaba, fél 9-től Winterman zsolt és 9 óra környékétől, Ugi Attila. Fél 8 van 061 és 0636 figyelek ha van mire. There's a devil crawling along your flow There's a devil crawling along your flow With a trembling heart he's come through the door There's strain and sex in his jumping pole oh, yeah. Olyan nagyon nem keltettem fel az önök érdeklődését a szövegemmel, de tudomásul veszem. Ez is benne van mindabban, amit elmondtam. <tos> Öregelt, én csöröttem zene alatt. Az lett volna a kérdésem, hogy ö, mi a megfejtés, illetve megálmodta a megoldást a déli karácsony. Úgy ez az összefoglalóban végül is elhangzott, hogy akkor a péntekiadásban az az volna a karácsony. Hát nézz, azt mindenféleképpen elmondom neki, hogy ő egy olyan osztályosztály -osztály főnöke, amely osztályból tegnap úgy iratkozott ki egy ember, hogy közben engem halára sértett, ami egyébként a bakfit tipikus eset, de a műsor szempontjából már nem közömbös, és hogy erre legyen figyelemmel, amire ő figyelemmel lesz, és a műsor után többé-kevésbé el fogja felejteni. Még egyszer mondom, ő azt fogja mondani, hogy ez egy nehéz dolog, de most nem lehet másfél, nem akarom kitalálni. Önmagában ez az egész összefogás, ez egy kényszer dolog, annak az összes előnyével, hátrányával tegnap ennek a hátránya derült ki. Tehát amikor bevonul két politikai nagyágyú egy olyan történet mögé, amelyikről egyikőjük sincsen 100%-ig megbizonyosodva, de amikor kiállnak, akkor a kétségeiknek nem adhatnak hangot, tehát 100%-ig kiállnak mögötte, ott azért egy Vájnagy Vilmos, Barjú László beszélgetést, vagy egy Wintermantel, Zsolt, Fekete Gyűr beszélgetést, minden politikai vonzat nélkül szívesen meghallgatnék. Igen, és inkább ez az egész helyzet. E, és elhangzott volna egy nyilvános fórumon, nem, nem azt tetszem meg, is. hogy azért nem hangozhat el igazán, mert ez egy jogi történet. Jogi történet ilyen mélységben embereket nem érdekel. A jogi történetet mindenki a maga, a javára, kények, kedvérie, csűri csavarja, de a jogi történetek épp úgy alkalmatlanok erre, mint egy Tolstói novella, de meg lehet őket erőszakolni. Jó, de a ilyen de ez már nem irreleváns. Nem, nem, Tehát... Hogy mondja elnézést? A... A visszaíásuk magához a, a helyzethez. Tehát... Természetesen, de erre, erre nincs esély, És még egyszer mondom, a tévedés kockázatát fenntartom. Én nem állítom azt, hogy ennek a jogi megítéléséről, az, ami az ebben a műsorban elhangzott, abban nem lehet olyan részletet előhozni, ami alapján az egészet újra lehet festeni, és kiderül, hogy eh, amit én feltételezek vagy gondolok, az rossz. De egyelőre déli tibor azért ment el ebből a műsorból, mert nem az ő szájai szerint eh, alakultak az események, már pedig a részvétel az nem ennek az arányában, vagy ennek a tükrében. Van. Ez a műsor nem annak a tükrében ad valakinek hangot, hogy egyébként számára kedvező dolgok hangozhatnak csak el. De mondom alapvetően, ami engem zavar, az, hogy ennek az önkormányzati választásnak egyre kevesebb köze van a városhoz. Én ma a barátnőmnél aludtam, zuglóban is átmentem a fél városon. Hát olyan vigasztalan képet mutat a maga szemetességével, a maga útjeleivel, Azért kell időnként külföldre menni, hogy az ember össze, össze tudja hasonlítani a külföldi képet ezzel, de Afrika is jó, tehát ö, lehet ennél rosszabbat látni. szörnyű. Alapvetően az elhanyagoltsága, meg az a barbarizmusa, ahogy megvan oldó. Ahogy fel vannak festve nyilak, amelyek aztán mint az ökörhugyazást feljönnek, amelyeket az ember este nem is lát, Lámpák, amelyeknek igniük kéne, forgalomkorlátozások, amelyek nincsenek átgondolva, lámpák, amelyek nincsenek összehangolva, egészen borzalmas közlekedési kultúra. Tehát lehetséges, hogy a Navrac is úgy gondolja, hogy a zebrák használata és a bussávok használata sokat fejlődött, de egyszer szívesen beültetem az autómba reggeltől estíg, hogy azt a pár esetet, amit lát, végződjön, az mind halállal. Mindjárt megváltoztatja a véleményét. Csak szerencse, hogy ezek nem végződnek halálval. Szörnyű. És nincs rossz kedvem, tehát <gül> nem azért mondom ezeket. A házak, ahogy kinéznek, uram. Én értem, hogy ez a rendszer odaadta nekünk a lakásokat, de mi alkalmatlanok voltunk ezeknek a fenntartására. Mindannyian örök lakástulajdonosok akartunk lenni, de köszönjük szépen a homlokzattal, már nem akartunk törődni, mert minket az érdekel, ami a homlokzaton belül van. Imádom Budapestet, de attól még nem vagyok vak. Ez egy kurvára elhanyagolt város. És nem a tarlós miatt. Ez az elmúlt időben egy kurvára elhanyagolt város volt. És tessék, ha lelkesedem két projektje iránt, a Népstadion iránt és a MOME iránt, akkor jön egy hallgató, aki azt mondja, hogy de hát hogy lehet lelkesedni, miközben nincs minden kerületben CT. Miközben a lelkesedésem nem ebben az összefüggésben hangzott el. Van kiút, van kiút, tehát még miért úgy tűne, hogy én ugorjunk útba, van kiút, ahhoz szisztematikusan kellene tudni építkezni. Át kéne gondolni, nem biztos, hogy a néppel kell konzultálni, idő kell és alapvetően annak érdekében kell tenni, hogy a városnak legyen jó, és ne nekem. De nem akarom az utolsó szó jogát fenntartani. Hát a látható, az, az a egyetérnek. Megoldást nem, nem látom én. Pedig van, hát mindaz, amiről beszélünk, az, az kéne abba hagyni. Nehéz dolog ez. Alapvetően egyébként ezt a gyermekeinknek kellett volna megoldaniuk, akik most úgy tűnik, hogy inkább elhúznak innen, semmit itt maradnak, de azért maradnak itt annyian, hogy változtathatnak rajta. A berögzöttség az egy nagy, nagy, nagy hátrány. Amikor az embernek nagyjából ugyanolyan strófra jár az agyja. Győleg! Lakatos Isten vagyok, Szia! Nagyon jó beszéltél az előbb ezzel a külföldre, kell menni és szerszolítás véget. Én múlt hét végén Berlinben voltam, de most egy hónapig a fiam csináltam Berlinben, és ha már lakása van kiugrottunk meglátogatni. És én legutoljára 1992-ben voltam Berlinben, nagyon kevéssel a fal leomlása után, ami akkor egy zárt lakótelepek lepusztultságában eléggé, e, nem tudok pontosan fogalmazni, tehát egy eléggé lepusztult lakótelepek voltak a jellemző kép, akkor Berlinben legalábbis a keleti részem, és döbbenet, hogy egy milyen élhető város lesz, és aki kimegy Berlinbe, az már nem mondja azt, hogy Budapest milyen kurva jó város. 14 évvel nem ajánlott fölötte, és csak fordáltatok mértékben. Köszönöm szépen. 061 489 0999 -09 egy. -09 Kaptam valami feladatot, az atv valami házi feladatot. Kora reggel még sose kaptam a mert... Jézusom! Frászt kaptam. the <Sessz> They would through the streets and is there. egy, négy, nyolc, kilenc, nulla, és nulla hét hat Listen to the horse, it tells her. The fashion Jó reggelt them Then to the The the the priest demanding from the his Ismételten nagyatilla vagyok, és csak szeretnék élni azzal a lehetőséggel, amit felajánlott, hogy fél kilenc és kilenc között. Okay. Ha gondolja, akkor ezen a számon nem tudom. Másod, kicsit... nem, nem, nem, nem, nem, nem. Valamikor dolgoztam olyan rádióban, ahol volt hívásszámozonosító, de itt nincs egy másodperc, várjam. Rendben van. Már nincsen um, adásban. Mhm. Hey, hey, no And drag them to the feet of the purple-headed breed First they give you everything that you want Then they take back everything that you have They live upon their feet and they die upon their knees They can work with saving why? lha és als Kérdeztem önöket, emlékezetem szerint, hogy értik ki -e azt, amiről beszélek, így ezt nem még egyszer nem kérdezem meg. Az, hogy ennyi érdeklődés váltott ki, tudomásra veszem, végül is szabad a gazda, tehát bármilyen ügybe lehet még telefonálni, aztán felhívom Tócsabát. Önökön Önököm újik, hogy az elkövetkezendő percek zenével vagy szöveggel telnek. 06148909999 és 06367161. Jó reggat! Múlt héten szerencsém volt kint járni Zürichbe. Tudom, Svájc, meg mindent. De azért igen sok migráns van ott kint már, vagyis legalábbis fekete dolgozó. De az a rend és tisztaság, ami ott van kint, és kultúráltság, hát nem tudom, és attól félek, hogy sajnos karácsonyja ha esetleg nyerne. Azzal se hiszem, hogy változna itt a helyzet. Hát ez nem egy személye múlik. Tudom, tudom, de, de azért csak a fejétől bűzlik a hal. Hát nem a tarlós miatt ilyen a város. Hát de ő is tehetne miatt a, a Ő is tehetne róla. Természetesen, de azt mondom, hogy az ország nagyobb mértékben olyan, amilyen a miniszterelnök miatt, mint amilyen a város, olyan, mint a tarlós. Én Ez ezt érzem. Igen, igaza van. Sovány igaz. Uh, Ugyanakkor szeretném elmondani, és ezt fontosnak találom, hogy Orbán Viktor a talajvízig még nem jutott el. Tehát ahhoz, hogy a talajvízhez eljusson, ahhoz gyakorlatilag a magyar férfiak átlag életkorát kell élnie, Magyarul legalább még nagyjából 20 évig kellene hatalmon lennie. Na, az a 20 év, tehát azért az már, ha csak az ő személyiség szerkezetében nem következne be valami jelentős változás, az már, tehát egy 30 éves vagy 35 éves regnálás egy hatalomnak, az már valamit létre tud hozni. Orbán Vitor jelenléte a talajvízben szerintem még nincsen benne. Ő szeretne a talajvízbe lenni, de a talajvíz az nem nem bír érzelmetkel Még. Jó reggód. Jó réglad, én Dániel vagyok. Szia. És két dolgot szeretnék mondani, az egyik a talán közé érdekül, hogy a 74-es Solibus a belváros irányába nem fog közlekedni, tehát aki azt tudja, azt kerülj el, mert van, hogy a baleset volt, és éve a belvárosba megszűnt a bejutás. A másik pedig itt a külföld kapcsán, hogy én pedig Szlovákiában szoktam járni minden évben, és nem is, főváros, nem is a fővárosban, hanem így egy észak szlovákiai faluba, a távra nyugati részén. Van egy ismerésem, aki jogdíjas már, és minden évben úgy érzem, hogy én gond nélkül oda tudok költözni, bármikor. Pedig nincs nagyon messze az ország tőlünk. Persze ehm, jobb azt mondani, hogy Nyugat-Európában mennyire más, de nem. Itt csak Szlovákiáról van szó, egy szomszéd országról. És mégis annyira érezhető, hogy teljesen más világba lép, amikor az ember oramegy. Csuhájtottam. Jó reggelt! Teljesen fölösleges foglalkozni a talajvízzel, amikor Európa DNS-éről beszélünk. Európa dns nem beszélünk. Európa DNS-éről ön beszél, én nem. Nem, Európa DNS-éről DNS két ember beszél. Aki azt hiszi magáról, hogy ő a DNS-e, megön. De én ennek a kórusnak nem vagyok tagja. és még egyszer elnézést a tegnapért. De ismer engem, tehát időnként el tud szaladni velem egy ló. Azt árulja nekem, hogy önnek mennyi idő kellett arra, hogy kiderüljen, hogy a alkat alkalmas arra, hogy politikus legyen? Mert én tudom, hogy az én lelki alkatommal lehetne, lehetnék politikus, de akkor az, az egész rendszert át kéne alakítani, hogy el tudjon viselni, vagy hogy regnálni tudjak benne. Ön hamar rájött arra, hogy ebben a milliőben fog tudni élni? De hát, valaki... Ezen gondolkodik, akkor sosem lesz bőle, szerintem politikus. Nem, mert a tapasztalatai. tehát mennyi ide alatt derült ki, hogy tud úszni a vízbe, mint a hal? Hát ez vagy csinálja az ember, vagy, vagy ugye nem csinálja. Ak akkor csinálja, hogyha érez kihívást, érez magába annyi elhivatottságot, hogy erre a pályára lépjen, erre az útra lépjen. Ha nem, akkor úgyis abba hagyja, nagyon gyorsan, mert a kudarcok azok, azok rendkívül gyorsan jönnek. És, vagy ellenálló az ember, és erőgyűjtés, és akkor is megyek ezen az úton, vagy vagy azt nem Ön hatalmam? Hát én, én, én, én, én, én inkább az vagyok, aki, aki csinálom. Ha vannak céljaim, akkor, akkor meg akarom valósítani, akkor teszem, beszem a dolgomat is, mind, minden, minden erőmmel azon vagyok, hogy ezeket meg tudjam valógy oldani, valósítani. Azt kérdezem öntől, hogy milyennek a történet ennek az arcnak, mert erről volt szó, de aztán menet közben hirtelen beszivárgott az, hogy azt a civilizugló Egyesület képviselője, de nem fejezem be a mondatot még, miért valami rosszat mondanék. Nem, jó, jó tudja. Hát ugye ezt már tavaly egyszer meg, akartak, meg akarták ott a kerületben akasztani. E, akkor a, a, ugyan, ugyanazok a szereplők, akik idén meg akarták akasztani, tehát tavaly a Fidesz és a civil zugló, jelenleg önkorenti képviselője közösen úgy gondolták, hogy nem kell ezt a kiállítást zuglóba megtartani, nem, nem kell helyet biztosítani. A második utásra aztán sikerült a döntés meghozni, és most ugyanez volt, hogy megint neki rugaszkodtak, megint megpróbálták megakadályozni. Hát fura szövetség van zuglóban, és helyi politikában. A civil zugló, aki a civilnek mondott civil zugló, az erős szövetségben működik együtt a helyi fidesz a helyi Fidesz képviselőivel. Rogminy Zoltán mozgatja az Árné Lászlót, és hát, adott ügyek mentén atékonyan tudnak blokkolni, és hát ugye ez is a, a, a filozófiája várnának, hogy neki az a fontos, a megakadályozom dolgokat, olyat még nem láttunk, hogy építőjellegű javaslata lett volna, olyat sokat látunk. Hogy hát az, a ezt többé-kevésbé én is így tapasztalom, de hogyha ez a fennmaradásának a kulcsa, akkor ezt viszont ügyesen csinálja, az, hogy ez a kerület érdekét szolgálja el, az döntse el a kerület, ezt nem, én nem fogom vindikálni. Hát, van, ez most egy jó lehetőség, itt három hét múlva az emberek tudják ezt értékelni, és el tudják dönteni szüksége. Van-e továbba is? Én tudom, hogy az ön szemében az van, hogy legyen mindenki majd szocialista, vagy az összefogás, az összefogás jelöltje a közgyűlésben, de azt ugye jól sejtem karácsony után szabadon, mármint az elmúlt öt évet figyelembe véve, hogy azért jobban örülne annak, hogyha egyre több ellen, tehát a, a mostani felállásban uh, egyel több lenne a, a, az ellenzéknek, uh, a, tehát az összefogásnak a, a taglétszáma sem, mint uh, a, a kormánypártiaké. Hát hogy ugye teljesen világos, hogy döntéseket akkor lehet meghozni, ha megval hozzá többség. Ebben az elmúlt öt esztendőben erre nem volt lehetőség, de Zuglóban nem volt többsége a baloldalnak. Így aztán nagyon nehéz volt azokat a kerület számára fontos döntéseket meghozni, amik szükségesek lettek volna egy-egy adott területen. Persze, hogy abban bízik az ember, és abba bízik mindenki, és hát biztosak is vagyunk benne, hogy most ezen a választáson meg lesz az a szükséges többség. 15 körzet van, nagyon remélem, hogy mind a 15 körzet. Erről beszélek, éget. És hát az nem kérdés számomra, hogy Horvátssaba magasra nagy különbséggel fog nyerni. Látjuk a, a kerületben élőknek a véleményét, ott élünk, látjuk magát a kerületet, látjuk azt, hogy a kerület miért van ilyen állapotban. Ezért ezt a programunkat, amit össze is raktunk, ez két lába, két pillére van, az egyiknek még azon belül négy lába. Az egyik semmi mással nem szól, mint a fővárosra kapcsolatos elvárásainkra, elvárásainkról, hisz az elmúlt évtized, évtizedekben Zugló semmit nem kapott a fővárostól. Hát ha valaki végigmegy a kerületen, azt látja, hogy rendkívül lepusztult, elhanyagolt állapotban van. Ez mind a főváros kezelési terekre, utakra vonatkozik, a közlekedési csomópontjainkat, pontjainkat, állapotban állapot a, a mexikói végállomás, a bosnyák, az ősvezértért. De említhetjük a nagy közlekedési útjainkat, a Nagylajos, a Magyaródi, az egészségük bármelyiket, aminek, aminek a főváros... Nem fogok, nem fogok önnel vitatkozni. Azt kérdezem öntől, csak nagyon halkan, aztán megyünk tovább, mert ez ugye egy evergreen, hogy végül is idén se sikerült Zuglónak egy saját jelöltet kizzadnia. Hát saját jelöltünk van. Hát annyiban igen, de az, az, hogy, az hogy Zuglói szocialista legyen, vagy hogy Zuglói legyen az összefogás jelöltje, az nem sikerült. Ennél fontosabb szempont volt, amit sikerült érvényesíteni, amire az előbb széloztam, nagyon fontos, hogy egy olyan polgármesterre legyen a kerületnek, aki ezekben a kérdésekben hatékonyan tud majd eljárni, ami a főváros Mert hogy egyébként azt az, az sugalja ezzel, hogy Horváth Csaba egy sikeres fővárosi közgyűlési politikus van, volt lesz. Horváth Csabának van a legnagyobb tapasztalata azok közül, akikről tudunk beszélni, akik legtöbb, aki legtöbb időt töltött el. A Jó, aki a legtöbb időt töltött, és akinek a legtöbb tapasztalata van, az nem két feltétlen ugyanazó halmaz. Ha nem ugyanaz, de ha valakinek van mondjuk 17 éves fővárosi képviselői tapasztalata, akkor ugye nagyobb az esély arra, hogy ha Ebben ég... nem, oké, okay, rendben van. Uh, ez volt az Jó, ha szüksége, cél, szüksége az ugó, van, elintézem önnek, hogy nagy követ legyen. Tehát, ami a diplomáciai készségét illeti, abban, abban azért nem áll rosszul. Mert ugye az uglói feladatokat, azokat az uglóiak jól látják, az uglói helyi bele beleszámítva engem is, azokat kiválóan látjuk. Ezért mondtam, hogy mi két fontos Lábát állítottunk most a programunk, az egyik, ami a főváros problémával foglalkozik, másik pedig az a kerületi, amit már az előző ciklusban is littünk végig, ami, ami négy területet fog össze, ez a gondoskodó, zöld, fejlődő, biztonságos terület, és ezen belül, hogy az összes olyan, Kérdéssel foglalkozunk, ami, ami az itt élő emberek számára pontos. Ezt, ezt építjük. Egyébként éppen nyomdába készül az a kiadványunk, ami a jövő hétre elkészül, és minden zuglói Jó, Én kívánom, változó, hogy a valóság ne pedig könyv alakjában, alakjában adják ki azt, amiből aztán nem lesz semmi. Aztán úgy el nekem, hogy az ugye egy hazai jelenség, hogy Papcsák Ferenc, Roszgonyi Zoltán mást mond, mint Karácsony Gergely, meg ön, hogy éppen hogy áll Zuglónak az anyagi helyzete, mert Mondanám, hogy kacag de ez nem egy vidám film. Tehát azért egy és ugyanazon dologról két ennyire különböző dolgot mondani, mely szerint most éppen nincs semmilyen pénz e, zugló számláján, és akkor erre az a válasz, hogy amikor Karácsony Gergely átvette Papcsák Feresztől, akkor még rosszabb volt a helyzet, vagy nem volt még rosszabb, de legalább ilyen rossz volt a helyzet, vagy nem tudom, tehát hogy azért ez... Ez megint azon dolgok közé tartozik, hogy az ember legszívesebben maga tapasztalná meg, mert ha a politikusokat hallgatja, akkor nem fog tudni eligazodni, hogy merre induljon el a bosnyáktér felé. É, így van. Hát ugye ez, ez nagyon ilyen kampányizű történet. Miről is szól ilyenkor választása más, mint a kampány és kampánynak <coughs> az egyik eleme, hogy a, az egyik oldal azt mondja, hogy nagyon rendben van minden, a másik meg azt mondja, hogy nagyon nincsen rendben. Csak az a, a pikantérje a helyzetnek zuglóban, hogy zuglónak a a költségvetését, amit most éppen előszeretettel gyalulják Fideszes képviselők, azért, azért a költségvetését éppen Roszgonyi Zoltán alpolgármester, fidesztes alpolgármester felel. Tehát, hogyha bármi probléma van az ugló költségvetésével, akkor el lehet balladni, De ő, ő írja is, hogy nincsen, és valótt valami OTP kivonat, vagy nem tudom micsoda. De azt mondom még egyszer, Roszgonyi Zoltán a költségvetésé felelős alpolgármester, akinek nem akkor kell eszébe jutni, hogy baj van a költségvetéssel. Ha baj van, amikor öt évente választás van, ő évek óta ezért felelt, tehát évek óta kellett volna jelezze, hogyha van valami probléma. Eddig nem szólt egy szót sem. az hát azt jelenti, hogy akkor ezek szerint rendben van, mert ha évek alatt... Jó, azért, azért ezzel óvattal, mert ami miatt tegnap csúsztunk, az meg egy olyan büntető feljelentés, amit Újpesten tesznek, amelyet a történet után fél évvel tesznek meg, tehát hogy kampányban hirtelen valami nagyon sürgősé válik, ami előtte nem volt az, az nem feltétlenül a kormánypártok bűne, na, azt na, mindenki na, alkalmazza. Igen, de azért azt ne felejtsük el még egyszer mondom, hogy nem, nem tegnap óta, hanem évek óta roszonyizottan a költségvetését felelős alpolgármester. Évek óta fölveszi a milliós fizetését, a költségtérítését, milliókba kerül az ugrónak. Ha millióiba kerül az adófizetőknek, akkor tegye a dolgát. Önök csináltak belőle alpolgármestert elnézést. Ne, nem, mit, nem, nem mit csináltunk, ezt tudja, nagyon, hogy nem mit csináltunk, mi akkor is tiltakoztunk ellene. De tudomásról vettük, hogy akkor karácsongerge polgármesternek ez volt a kívánsága, mert úgy érezte, hogy biztosabban fog működni a kerület, hogyha van mellett egy fideszes alpolgármester. Különösen, ugye, aki a költségvetésért felel, mert hát ugye a gazdálkodás a legfontosabb része ad a működésnek, és hát ezért biztos rágondolom ezt a fontos területet bízván abban, hogy hát a, a, a kormányzati fővárosi kapcsolat hogy révén majd rosszbanítótásokat fog tudni tenni zuglóért. Úgyhogy ha gond van, akkor ez az ő felelőssége egyértelműen. Tehát nem lehet a jövőben levő polgármester nyakába varni majd a felelősséget. Ez egyértelműen Rozganyi Zoltán és a Fidesz felelőssége. Hogyha kiderül van, Nekem egyébként nincs tudomásom arról, hogy baj lenne. A kerület működik, minden cége működik, az önkormányzat működik. Tehát én szerintem ez most semmi másról nem szól, mint a kampányról, hogy megpróbálnak valamiféle módon fölhergelni a választókat, hogy itt a nagyobb a karácsony próbálják ezzel lejáratni, de hát nem sok sikerrel fogják tudni ezt tenni, úgy gondolom. Hát ki fog derülni? Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Állás mondta, hogy 8-kor önnek dolga van. Na, Másrész... hát már autóval vagyok, úgyhogy most már tudunk beszélni, ha még van kérdés, nagyon szívesen mondom tovább. Azt kérdezem van, öntől, az... hogy van különbejáratú véleménye erről a patkányügyi helyzetről? A patkányügyi, az... a patkányügyi helyzet csak annyiban érint engem, tehát mármint a mi kettőnk beszélgetését, hogy a zuglói konkrét patkányhelyzetről van-e önnek reális kép? Mármint a létükről vagy eltűnésükről? A a, zuglói, ez, meg álltom, meg a konkrét zuglói patkányi helyzet az ugyanolyan, mint a konkrét budapesti patkányi helyzet. Ugye zugló az nem egy fehér pont Budapesten. Igen, meg hát a patkányok nem állnak meg kerület határon. A, a, a, a patkány nem tudja, hogy éppen melyik kerületbe jár, és miután jár a szomszéd kerületben, és ez nem zuglói speciálitás, és is hogy esetleg ott felbukkanak. Ez oda vezethető vissza ahol említettem az elején, hogy Szerintem elhanyagolt, ugye nem csak a, a, a kerület, hanem a főváros is, és ami elhanyagolt, ahol ezeket látjuk, ahol, ami tele van illegális szemétlerakó kupacok, de az ugló is ilyen egyébként gyalázatos módon, erre használják sokan a kerület legszebb pontjait, hát ugye ez adja magát. És ezért mondtam, hogy itt fontos feladata lenne a fővárosnak, hogy eh, ennek a nagy része sajnos a főváros kezelésében van, és az uglónak ugye van még egy, eh, egy gyalázatosan elhanyagolt része, ami a, a, a MÁV területeket érinti, tehát ott a, a két vasútvonal megy át a kerületen, mind a kettő mellett gyalázatos módon néz ki. Tehát nem csak a fővárosnak lenne ezzel a dolga, hanem magának a MÁV-nak is, a, a MÁV és az államszégének is. És, és évek óta tárgyalgatunk a MÁV-val, hogy valamilyen módon, ha más nem kezelésbe, kezelésből ezeket a területeket, majd mi ügyelünk arra, hogy rendbe tudjuk tenni, mert hát egyébként az emberek azt látják, hogy szemét, ahol egyszer lerakják, utána lerakja a következő, ahol a szemét gyűlik, ott, ott megjelenik a patkány, és most nem akarom sorol, hogy mi minden történik még ott. Úgyhogy van, van teendőnk, van dolgunk ezzel a következő időben bőven. A kormánypárti sajtó arról ír, hogy áldatlan a helyzet, mert hogy fizikailag fenyegetik a kormánypárti jelölteket. Már Zuglóban. Ez ez, ez ez megint egy nagyon kampányiző hír. Uh, azt látom én is, hogy egyébként most nem a kormánypárti, hanem főleg a mi jelölteink plakátjait rendszeresen rongálják. Az, hogy kit fenyegetnek, hol fenyegetnek, arról én is a sajtóból értesültem. Ha ilyen van, akkor ugye el kell ballagni, meg kell tenni a feljelentést. A mai világban valaki telefonon megfenyegetnek, Fél két percen belül lehet tudni, hogy ki volt az, honnan volt, mi volt. Tehát megfogják egész biztosan. Ha meg nem volt, akkor nem, nem ezzel kellene a kampányban foglalkozni, hanem azzal, amit mi tettünk hogy részletesen kidolgozott programokat próbálni eljutatni az emberekhez, hogy lássák, hogy egyáltalán mit szeretnénk tenni a kerületben a következő öt évben, és nem azzal riogatni az embereket, hogy itt bárkit bármi módon fenyegetnek. Én nem gondolnám, hogy így van, de ha így van, mondom még egyszer, akkor meg kell tenni a szükséges lépéseket, és akkor minden kiderül. Az is, ha igen, meg hát az ellenkezős természetesen ez nem volt. Csak az a baj, hogyha nem volt, arra derül már ki, amikor már túl leszünk a választáson is, és addig meg lehet ezzel ott a közvéleményt. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, Láskerek egy hét múlva ismét és ismét pontosan fogok jelentkezni. és köszönöm, nem nem nem nem köszönöm nem szépen. Túl Csabát hallottak. Hírek következnek itt, a CIVI Rádióban. Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Veres líza vagyok. Megnyílt az egészségügyi szakdolgozónak tanulók ösztöndíjpályázata. Október 31-ig nyújthatják be pályázatukat azok, akik nappali vagy esti munkarendben egészségügyi OK és szakképzésben tanulnak, közölte az Állami Egészségügyi Elátó Központ a Távirati irodával. Azt írták, hogy a támogatás legfontosabb feltétele, hogy a fiataloknak a szakképesítés megszerzése után legalább annyi ideig kell valamely hazai, köztfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál a megszerzett végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgozniuk, mint amennyi ideig az ösztöndíjat kapják. Idén újra ingyenes hepatitis C szűrés szervez országszerte a vírusos májbetegek országos egyesülete. Szombaton Budapesten és hat vidéki helyszínen várják majd az érdeklődőket. Erről tájékoztatta a szervezet a táviratírodát. A résztvevők a fővárosban, valamint Békés Csabán, Nyíregyházán, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán és Zalaegerszegen a gyors és anonim szűrésen tanácsokat is kaphatnak, a fertőzés elkerülésére, megelőzésére. Az Egyesület azt írta, hogy Magyarországon nagyjából 70 ezeren lehetnek úgy hepatitis C vírussal fertőzöttek, hogy nem is tudnak róla, és 20 ezeren vannak tisztában betegségükkel. A szűrés célja megtalálni az eddig nem felderített fertőzötteket és ezzel megakadályozni a vírus további terjedését. Kevesebb jelölt indul az idei önkormányzati választásokon, mint 5 évvel ezelőtt, ugyanakkor nemzetiségi jelöltből több van. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint összesen 55.114-en indulnak az önkormányzati választáson. A nemzetiségi jelöltek száma 15.704. Az ország 3.175 településén lesz polgármesterválasztás, Balaton-Szepezden és Lakhegyen ugyanakkor jelölt hiányában később szavaznak. Összegyűlt a 700 millió forint Zente kezelésére, a hírt a kisfiú édesanyja a Facebookon jelentette be. Néhány hét alatt gyűlt össze az izomsorvadásban szenvedő másfél éves kisfiúnak a kezeléséhez szükséges 700 millió forint. Zente családja augusztus végén indította a gyűjtést, az akció szeptember 17-én kezdett felpörögni. Másnap 35 millió forinton álltak, hétfőn már 421 millió forint, 82 000 euró és csaknem 9500 font volt a számlán. A kisfiúnak a világ legdrágább gyógyszerére gyűjtöttek, amely a család reményei szerint javít majd az állapotán. A kisfiú a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pozitív elbírálásának köszönhetően már néhány hónapos kora óta kap egyfajta kezelést, ennek és a gyógytornának köszönhetően tud stabilan ülni, 25 percig képes a fejét tartani, és jó kedvű baba. A család most egy génterápiás kezelésre gyűjtött, Ez kerül 700 millió forintba. A kezelést jelenleg csak az Egyesült Államokban lehet elvégezni, két éves kor alatt. Gyakorlatozó grippenek azonosítottak egy Magyarország felett haladó repülőt szerdán délelőtt közölte a Honvédelmi Minisztérium a Egy Kajmán-szigeteki felségi Londonba tartó repülőgép nem vette fel a rádió kapcsolatot a magyar polgári légiforgalmi irányítással, ezért a NATO integrált légivezetési központja riasztotta a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálatát. Az éppen gyakorló repülésen lévő grippenek rövid időn belül azonosították a repülőgépet, felvették vele a kapcsolatot, és Szlovákia irányába kikísérték az ország légteréből. Jó van a vonalban, a beszélgetést a városi zérté -ért támogatja. Azt kérdezem tőled, hogy... Tudom kéne, de nem tudom, hogy amikor a csillag erőt felújításának az ötlete megszületett, a tekintetben, hogy ezt tartozzék projektileg hozzátok, akkor te már abban a székben ültél, amiben most vagy? Nem. nem, nem az a döntés, ami nem. akkor született, annak az indokoltsága azzal volt összefüggésben, hogy valahova ezt a gipszgyűjteményt el lehessen vinni, mert ez csak azért kérdezem, hogy a gombhoz a kabát, hogy a kabáthoz a gomb, én, én baromira örülök annak, hogy ez elkészült, nem láttam, nem tudtam oda elmenni, de valójában, hogy ezt miközben felújították, amit értek, ugye ez egy hatalmas rendszer ott a Duna egyik és másik oldalán sajnos ugye e tekintetben a város ketté választotta a történelem, nem csak a folyó, de azt te tudod, vagy, vagy, vagy fel tudod idézni, hogy ez hogyan került projektileg a város zrt -hez? Abszolút, abszolút. Ugye itt arról van szó, hogy a monostori erődrendszernek az egyik része a csillagerőd, egy másik része az, az igmándi erőd, amiben őriztek gipszeket az elmúlt évtizedekben. Nyilván a, se az igmándi erőd nem annyira impresszív, mint maga a csillagerőt, se pedig a gipszek mennyisége, főleg az akkori állapota, az nem volt olyan, mint a beköltöző gipsgyűjtemény. Tehát ez valamennyire meghatározta az országba, több helyen volt. Jó, uh, itt álljunk meg egy ez. pillanatra, mert egyfolytában arról van szó, hogy ezt a képzgyűjteményt be kell mutatni, de azt álljon el nekem vezérigazgatótól, hogy ezek valaha ki voltak -e állítva, és ha igen, akkor hol? Hogy nem? A Szépművészeti Múzeumban hosszú időn keresztül ki voltak. A románcsarnokban, vagy hol? Az egész Szépművészeti Múzeumban, ugye ebben változott nagyon sokat az elmúlt száz évben a képzőművészet azok, viszony... azok olyan helyen voltak, amelyek most másféleképpen hasznos terek? Így van, így Aha. van. Tehát az elmúlt 70 évben ezek a, a gipszgyűjteménynek a legmeghatározóbb része az a román csarnokban e, porosodott, uh -huh. vagy hát romlott az állabe igazából, hiszen ezek mostanra nem képeznek akkora képzőművészeti értéket, mint mondjuk száz évvel ezelőtt, amikor gyakorlatilag a múzeum látogatónak az eredeti, az antik szobroknak a megismerésére nem volt máshol lehetősége, mint mondjuk a Szépművészeti Múzeuma, vagy bárhol máshol. Tehát ezek a, ezek a gipsz másolatok, amik önmagukban is most már több mint száz évesek, ezek nagyon fontos kortörténeti lenyomatok. Hiszen akkor tájt, hogyha valaki mondjuk a koloni lovas szobrát meg akarta nézni, ráadásul minden szögből, akkor Szerintem vagy még egy kicsit drágábbak voltak a repülőjáratok, és az internet is egy kicsit akadozott, pedig egyik sem volt még, tehát nem volt evidencia, hogy a század el lehessen utazni, és ezeket meg lehessen erőti környezetben nézni, vagy egyáltalán meg lehessen tekinteni. Tehát lehet, hogy valakinek volt egy-egy diája, vagy egy színes könyve arról, hogy hogy hogyan is néznek ki az antik világ legfontosabb értékei, de alapvetően az emberek azért jártak múzeumokba itt Magyarországon, hogy ezeket megtekintsék. Ez egy fontos szempont volt. Nyilván az, az idő elhaladt mellette, mostanra az antik szobrokat, azokat leginkább eredetiben csodálják, főleg azok a szerencségek. Mert most arról beszélt, hogy a szobronnak egy része egy másik komáromi erődben volt. Arról beszélek, hogy ezeknek a szobroknak az eredeti -e, azok mondjuk Rómában. Azt értem, értem, de azt mondta, hogy egy másik, egy igmándi erődöt említettél az előbb. Ezt korábban így van. még egyszer, több helyen található az országban jelenleg képz. A gipszgyűjteménynek a legmeghatározóbb része a szép művészeti csarnokába volt megtalálható. Ezek ebben a másodpercben éppen raktárakban vannak, ahol restaurátorok dolgoznak a felújításán. Ezen kívül volt Tatán, a Kunyidomankos múzeumban egy látogatható gipszgyűjtemény, és például volt az Igmándi erődben, ami a monostori erődrendszernek egy másik uh -huh. része. Azt kérdezte tőlem, hogy mi az összeköttetési uh -huh. csillagerőd, Igen. komárom és a gipszek között, itt a, itt a hiányzó láncszem, az a monostori erődrendszer egy másik pontja, az Igmándi erőd. tehát vizsgálták, egyébként vizsgáltuk, hogy vajon érdemese az erőd részt felújítani, de tekintve, hogy az egész monostori erődrendszer felújítási programjában a csillagerőd az sokkal előrébb való, mert hogy sokkal izgalmasabb és sokkal uh, látogathatóbb és sokkal uh, több multifunkcionális tér alakítható ki, mint ahogy ez múlt hét péntek óta egyébként a sajtón kívül az a uh, pár tízezer szerencsés látogató, aki bejárhatta a, a múlt hét végén, amikor három napra megnyílt uh, az elkészült épület, is. Szóval, hogy ezen a Én egy helyi erőkkel nem... találkoztam, a helyi erők nagyon meg vannak elégedve. Nem tudom, hogy komáromiakkal találkoztam. Én akikkel találkoztam és látták, ők mind nagyon meg vannak elégedve, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg megható volt ez múlt héten, amikor itt a sajtójeles képviselőinek igyekeztünk ezt bemutatni, tehát uh, nyilván a Liget projekt többi részéhez képest én magam is ritkában jutok Komáromba, tehát uh, Jó tekintve a Olof Pálmeház, vagy a, vagy a uh, játszótér, amit nyilván naponta, két naponta, vagy a MRK, amit legalább hetente bejárok, ehhez képest azért... Komáromban az elmúlt időszakban havonta egyszer jutottam el. Nyilván vannak kollégák, akik folyamatosan Milyen ott Milyen egészen... kisebb kollekció kerül az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba? Ugye ezt mondta Bálászló úr. A gipszgyűjteménynek egy-két egy, egy, egy kiemelt része kerül az OMRRK-ba, de alapvetően az OMRRK fő funkciója ugye nem ez, tehát ott is lesznek raktárak, ott is egy egy emblematikus gipszobor megtalálható lesz, ott is egy-egy gipsznek a restaurálása meg fog történni, de alapvetően a gipszgyűjteménynek a zöme, a legfontosabb részei, azok a, a komáromi csillagerőtben tavasztól megtekinthetőek. Um, nincs hét, hogy ne lehessen hallani, vagy ne lehessen olvasni arról, hogy melyik eleme drágul ennek a beruházásnak. Ezek. Általában kommentárokkal vannak ellátva, amely kommentárok nem feltétlenül gazdasági vagy építészetű jellegűek, hanem amely arra utal, hogy hát ez ki tudja, kinek a zsebét fogja majd, vagy a zsebében lévő pénz mennyiségét fogja gyarapítani. Amikor egy-egy beruházást, legyünk konkrétak, ugye e, itt van most a jövő hétre várhatóan átadó, vagy átadó sorban lévő Olofpálmely házóval, végre is tudok menni, mert nem pénteken van. Hogy ugye itt arról van szó, de arra kérek, hogy fordíts le. Magyarra. A városegeti Felújításokért és Átépítésért Felelős felújítás projekt cég a Városléget Zrt és a kivitelezéssel megbízott ÉPKAR Zrt szerződésének módosítása után jelen állás szerint a felújítás alapdíja 2,7 milliárd forint, az opcionális munkákért pedig 0,9 milliárd forint illeti meg a vállalkozót. Mi az az opcionális munka? Akkor amikor szerződést kötünk egy munka elvégzésére, akkor vannak tételek, amelyeket az alapszerződés részévé teszünk, tehát nyilván a legfontosabb kivitelezési elemek, és vannak olyan tételek, amik opciós tételként jelennek meg, e, ilyen például az Olof Pálmeház tekintetében a konyha technológia, vagy a belső építés. Mi teszi ezt opcionálisra? -e? Bizonyos, bizonyos részeké. Hogy egy döntészi pozíció maradjon a beruházónál, hogy ezeket a tételeket, ezeket a generál kivitelezői szerződés részeként kívánja megrendelni, vagy pedig menekelsz. Oké, okay, ez a nagyon szép, de mi a különbség? Én baromira nem értek hozzá, Mi a különbség? Mondom konkrétan mondjuk a konyha okay. ezek közé tartozik az alopálna házba, tehát az a helyzet, hogy ugye itt azért tartott nagyjából két évig ez a beruházás és kivitelezés, akkor, amikor mi eredetileg megrendeltük, a, a teljes generál kivitelezési munkát az épkartól a közbeszerzést követően, vagy hát már a közbeszerzés előtt mm -hmm. mi ezeket a konyhatechnológiai megoldásokat, ezeket mindig opciós tételként kezeltük, magyarul föntartottuk magunknak virtuálisan a jogot mindenképpen arra, hogy, hogy menet közbe Hogyha úgy döntünk, hogy egy eltérő konyha technológiát szeretnénk, tehát a két év részlettervezése, amit menet közben ilyenkor a belső Jó, én, a tervezése én tudom, hogy rosszul fejezet ki a... de most ez arról nem arról szól, hogy több villa legyen, vagy kanál, hanem miről szól? Mondjuk az, hogy milyen mosogatógép legyen bent és egészen pontosan uh, milyen. Uh, most olyan arról beszélünk, gépen, hogy két év alatt mennyit változhat a világ. Vagy arról beszélünk, hogy két év alatt mennyit drágulhat a világ? Mind a kettőről. Két év alatt mennyit változhat az a koncepció, hogy mi a legtökéletesebb éttermi megoldás, amit az onok És hogyha adott esetben a HVG van, vagy bármelyik újság jelentő. azt mondja, hogy az két évvel ezelőtt is tudni lehetett volna, akkor abban tévednek? Mármint azt, hogy pontosan milyen éttermet szeretne az ember odaépíteni? Nem, hanem hogy ez a, hogy úgy, úgy legyen opcionális része egy szerződésnek, amely menet közben nem úgy változik, hogy csökken az összeg, hanem hogy nő. Tehát, hogy valójában miért látja ezt a sajtónak egy része? Bocsánat, az opciós tétel az nem növekedés, tehát az benne van. Tehát hogy Te most, holnap eldöntöd neked. Van egy tervezet. Ezt én tökéletesen egy értem, gyerek. de mégis összefüggésbe hozzák ezeket a tételeket a, a projekt drágulásával. Hát lehetük rajta, erre ezt, tudom, erre ezt tudom mondani, de hát azért, ha te holnap uh, fogod magad, és egy. Uh eldöntett, hogy egy családi házat szeretnél építeni, megállapodsz, e megállapodsz azzal a kiváló kivitelezővel, akivel szeretnél együtt Isten dolgozni, Igen? azt mondod, hogy 100 millió Igen? forintért építse föl ide ezt az egészet, és a szerződésbe beleírjátok, hogy egyébként opcionálisan mondjuk a teljes konyha berendezést is ő szállítja, ami további 10 millió forint és építi, építi a házadat, és te menet közben, két éven keresztül ott van nálad a döntési jog, hogy a nap végén, ezt a konyhát tőle rendeled meg, vagy pedig ezt a konyhát azt mondod, szépen ezzel az opciós tétellel nem élsz hanem egy, egy harmadik féltől rendeled meg a, a, a konyhát. Jó, akkor a következő mondatot is fejezd meg, ez összefüggésben van ezzel. A hirdetményben szereplő tájékoztatás szerint az alap és opcionális munkák értékének növekedése csak 328 millió forint volt, vagyis minden bizonyal az áremelkedés mellett a Városliges ZRT opcionális tételeket is lehívott. Ez mit jelent magyarul? Ez már mást jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy. Köszönöm, máskor is felhívlak. Igen, vannak szövegértési problémáim, igen. Egyébként adott helyzetben, amikor a hírekből próbálom én is visszaolvasni, hogy mi történt egész pontosan legyekben, akkor nehéz ezelő én is így vagyok, tehát nekem is meg kell kérdezni a kollégákat, hogy egészen pontosan mire gondolhatok. Nekem szövegértési légyen. problémáim vannak neked adott esetben pszichológusra van szükséged ez két különböző dolog. Köszönöm szépen mindenképpen a jó tanácsot! Tehát az a helyzet, hogy itt ebben az esetben meg arról van szó, hogy valami olyan körülmény is fölmerült, vagy fölmerülhetett menet közben, most nem tudom konkrétan egyet, Igen. Hát, sorról igen. Van szó ebben az esetben, eh, amit még a szerződésbe be kellett építeni. Ez valóban az opciós tételeken fölül újabb források bevonására. Ha én szépen, újságíró vagyok, mellett, és ezzel a területtel foglalkozom, nekem tudnom kell, hogy mi az, amivel alapvetően drágul a projekt, és mi az, amiért csak opcionális tételekkel, tehát ezek külön fel vannak vagy én csak egy összeget látok, amely nem egyezik az előző összeggel. Még egyszer, az opciós dolog az nem drágulás. Tehát az az értem, értem, értem, értem, de amikor ezeket lehívják, akkor az mégis egy összegben jelentkezik. Az nem, az dr nem drágulás. Tehát a, a, nekem, hogyha van egy szerződésem, visszatérjek, te példát neked, akkor egy 110 millió forintot szerződésed van a saját e, házépítésedre a kiviteleződdel, amiből 100 millió forintot mindenképpen el fogsz nella költeni. Tökéletesen tökéletes értem, de akkor az, hogy 3 milliárd forintról 3,6 milliárd forintra ment fel a budapesti városlegedben található Olof ház felújításának költsége valójában mit jelent? Nem tudok arra válaszolni, mert nem tudom most fejből az opciós tételeknek a, a, a részét. Azt tudom, hogy az elmúlt időszakban... Ja, de az előbb hogy az opciós tételektől nem lehet drágább. Nem azt mondtad? De azért az mondom, hogy a, készülnöm kellene abból fejből megkérdezni... Nem akarlak mondani, levizsgáztatni, Isten mentségen. Hogy most a, az Olof az alapszerződése hány forintról szólt, az, ennek az opciós tételei hány forintról szóltak, és, a, és ehhez képest milyen új elemek merültek föl, amik az ott helyzetben előre nem látható, vagy pedig műszakilag el nem választható többletköltségek voltak, mert voltak ilyenek, ami háza felújítása tekintetében is, hiszen az elmúlt három évben van egy jelentős építőipari konjunktúra, aminek az árnövekedése menet közben valamilyen utomódon be kellett, hogy épüljön. Hosszal lehet olvasni arról, hogy mennyiben lesz okos negyed a Városliget, mert volt egy Konferencia Vagy nem tudom, milyen ansambl, ahol, ahol vagy egy ilyen összejövetel, egy együttes, amely, amely erről beszél, de nem csak a Városligetről, és ott te is előadtál. Valóban volt ilyen, ugye múlt héten a, az e-mobility konferencia a Milenáris Parkban, ami minden évben a, a legújabb technológiáknak egy elég fontos Bemutatója nyilván elsősorban az elektromobilitásra ö, koncentrál, most már talán a harmadik év volt, amikor a Városliget részéről is bemutattuk azt a koncepciót, aminek ö, ami mostanára elég magas szinten kidolgozásra került, hogy mit is értünk mi tulajdonképpen Budapest új okos város negyedén itt a ligetben, Anélkül, hogy hangzatos szavakat mondanék, ez két konkrétumra koncentrálódik. Ugye arra törekedtünk, tekintve, hogy az egész városliget beruházásnál a tervezés, a kivitelezés, és aztán a 99 évig az üzemeltetés is a városliget ZRT kezében van, ezért már a tervezési időszakban fontos volt, hogy alapvetően olyan intézményeket tervezzünk, amelyek energiahatékonyan üzemeltethetők és működtethetők. Ebben egy robbanásszerű fejlődés volt az elmúlt mondjuk tíz évben az építőiparban, tehát hogy olyan rendszereket terveztünk, hűtések, fűtések, tehát mondjuk az OMRK-nál azt tudom mondani, hogy egy teljesen geotermikus hűtés-fűtésrendszert építettünk, nem magyarul az nincs rákötve, egy 38 négyzetméteres, tehát mondjuk két naplázaméretű épület az nincs rákötve a főtárnak a hálózatára, vagy a gáz vezetékekre nincsen rákötve, mert alapvetően a saját hűtését, fűtését geotermikus energiákkal megoldja. Ez egy kifejezetten fontos szempont volt, hogy ezeket a megoldásokat mi beépítjük a városligeti épületekbe, ennek vannak egészen a szókorszerű ettelmébe smartnak hívott megoldásai olyan energiamenedzsment rendszerek, amelyeket az egészet vezérlik, ami arról szól, hogyha mondjuk nyáron a teljes hárosztály szabadságon van, és abban a szobában éppen nincsenek, akkor azt a szobát feleslegesen ne hűtse, de ugyanide tartozik az is, hogyha mondjuk látogatói csúcsok vannak egy ködös őszi hétvégén, amikor rendkívül sokan érkeznek majd előreláthatóan a Néprajzi Múzeumba, akkor, hogyha ott több ezer ember van, akkor sokkal kisebb fűtési teljesítményre van szükség, mint hogyha egyetlen egy ember kolbászol bent az épületben. Tehát ezek a technológiák, tehát a környezet tudatos megoldások az egyik, amiben. Ezt, ezt a, a részét meg... még értem, de Tiszai Balázsnak a cikkéből, amelyből idézek, azért egészen elképesztő mondatok vannak benne, nem áll módon van Tiszai Balázs, de mindig felszoktam Mondani, felszoktam azt mondani, hogy éppen kiről beszélek, M4. Ugye arról van szó, hogy volt ott egy ilyen izé beszélget, ilyen beszélget beszélgetés, ugye így szokták mondani, és ebben szintén egy tületek alattuk dolgozó Petrik úr volt jelen, és ő Petrik máti, és ebből azt nem volt, ami jelent, tehát így nem tudom másféleképpen elmondani, csak ami ide van írva, azt mondja, én az érdekesebbet választom, pedig a másik az fontosabb a parkolás, mert azt írja a szerző, hogy WC téma is volt. Már önmagában ez a szó összefüggés, hogy WC téma ez nekem, hát hogy úgy mondjam, és nincs idézőjelben. Ebben az okosítás úgy jelenik meg, hogy ebben a 14 nyilvános torálatban, amelyet létesítettek, felújítottak, azt célozzák, hogy azokat minél kevesebb emberi erőforrás igénybevételével lehessen működtetni. Ha gyakorlatban ez úgy néz ki, magyarra be kéne írhatni ezt az urat, hogy a vécés nénéket kiváltják a benzinkutakról is ismerős forgóvillás beléptető rendszerrel, ahol fémpénzzel és qr kóddal is lehet fizetni a használatét. Most nem tudom, hogy tisztában van-e a szerző, vagy aki ott beszélt, mert hogy a forgóvillás rendszer az nem ö, váltja ki a vécésnénit, mert az takarítani változatlanul kell. Az, hogy a néni azonos-e azzal, aki elszedje pénzt és takarít, ez egy fontos kérdés, de egyébként ebben a formában ezt talán mégse nevezném smart rendszernek. Tehát próbálom az egészet valami olyan szinten érteni, amilyen szinten ezt érteni kell, mert ebben a formában, ahogy ez ide le van írva, kicsit nevetséges. Jó, akkor próbáljuk tisztázni mindenképpen a WC kérdést is. Előtte azért annyit hagyd tegyek hozzá, tehát hogy a smart megoldásoknak alapvetően két ága van. Az egyikről beszéltünk, ez a környezeti terhelés uh -huh. és ennek a csökkentése, a másik pedig a látogatói élmény. Most nyilván innentől kezdve ez egy nagyon izgalmas átkötés lesz, hogy a látogatói élményre elmegyünk a WC-hez, mert ebbe van egy egészen direkt asszociáció is, meg van egyébként egy ilyen összetettebb asszociáció is, de minden esetre az a helyzet, hogy a látogatói élmény ez egy kifejezetten fontos elem. Ami arról szól, hogy a Városligetben érkezik most ebben a másodpercben 45 millió egyedi látogató per év. Ez az elkövetkező időszakban konzervatív becslések szerint 6,5-7 millióra fog növekedni, uh -huh. és az eloszlása valószínűleg egyenle egyenletesebb lesz. Nyilván nagyon fontos, hogy az ember, amikor egy olyan helyszín... Ennél is, el... azt mondod, hogy eloszlás azon mit kell érteni? hogy az egyik helyen túlságosan sokan vannak, a másik helyen nagyon kevesen, ez egy, egy elég primitív fordítás amit én mondtam. Nem, valóban én azt gondolom, hogy ennek az időszaki megoszlása lesz egy picit egyenletesebb, uh -huh. tehát most azért alapvetően mondjuk négy darab tavaszi és négy darab őszi hétvégére uh -huh. koncentrálódnak igazából a látogatói csúcsok, és emellett nyáron relatív magas, de mondjuk télen, csak azért nem helytálló az az állítás, hogy a kutyán sem jön a ligetbe, mert pont a kutyások télen is érkeznek. Tehát, hogy ennek az eloszlására okay. számítunk, hogy ez egy picit okay. egyenletesebb legyen. Köszönöm a Nyilván az a helyzet, hogy amikor az ember valamilyen élmény miatt érkezik egy helyre, és ezt mindenki a saját turista tapasztalatában el tudja mondani, tehát teljesen mindegy, hogy most egy... Boldogkővár aljára érkezik, vagy pedig éppen Bécsben a Múzeumi Negyetben próbál egy múzeumot megnézni, akkor ott azért az idő az egy relatív fontos tényezővé válik számára. Illetve az, hogy a különböző döntéseket megfelelő tempóban tudja meghozni, illetve minden alternatívát ismerje. Mit jelent ez a gyakorlatban? nem szeretne az ember sorban állni adott helyzetben a jegyekért, nem szeretne, mm. hogy egy koncertre érkezik, mm. akkor nem szeretne előtte két és fél órát keringeni, hogy hol tudja letenni az mm. autóját, vagy pedig sorban állni a mélygarázs előtt lehetőség szerint nem szeretne a ruhatárnál órákat várakozni, tehát amikor látogatói élményről beszélünk, vagy azt keresni, hogy melyik Jó, de ez, ez, ez a, a, a nagyon profán vagyok, akkor ez azért nem ugyanaz, mint hogy akkor az ember egy ilyen rendszerben azt is láthatja, hogy éppen melyik WC-ülnek, és melyik nem, és akkor ő átmegy egy másikban, vagy most én tévedek, mert ez. Nem, is nem látni. direkt asszociációra még mindig nem mennék, csak még, még mindig egy kicsit helikopterviewból próbálom elmondani. Látogatói élményről beszélünk a Városligetben, akkor alapvetően egy komplex tervezés uh, előzte meg ezt az egészet, ami arról szól, hogyha valaki a Néprajzi Múzeumban jön, és uh, a mellette lévő Dózsa mélygarázsba kívánja az autóját letenni, akkor mondjuk egy uh, olyan kedvezményrendszerbe uh, tudjon oda menni, ha megveszi a Néprajzi Múzeumnak a belépőjét, akkor abba férjen bele két óra ilyen parkolás uh, a, a, a mélygarázsban. Ez azt jelenti, hogy nekünk a legfontosabb uh, kérdés hogy ismerjük azokat a látogatói szokásokat, mozgásokat, és ebből megtakarításokat érhessünk el a saját magunk számára, meg egyébként a látogatók számára is, akik a Városligetben jönnek, és akkor ide már tudom illeszteni az egész vécés kérdést. Tehát, hogyha a ligetben van 14 darab, VC, aminek a helye egyébként táépítészetileg alaposan kitalált, hogy minden honnan egyenlő távolságra elérhető legyen se, ne kelljen a 99 hektáros part túloldalára átrohanni, akkor alapvetően itt a Városligetben a hosszú koncepció az, hogy nem minden WC-ben 18 órában vicserül egy WC-s néni, aki ezt karbantartja, hanem van alapvetően a Városfügeznek egy facility management csapata, egy karbantartó csapata, aki egyébként higiéniai tisztításokat is végez, például a WC-ben is, de egyébként majd az épületekben is, jelen esetben mondjuk az Olaf Pálmáháznál vagy a Millenniumházánál, tehát, hogy ezeket a uh, feladatokat elvégzik, de ettől még a WC-nek uh, működnie kell. Van is egyébként egy ilyen konkrét példa már a Ligetben, egy Pilot, uh, ahol egyfelől uh, 100 forintos bedobásával is be lehet jutni, uh, lehet érintőkártyával fizetni. De ha valaki Liget klubtagnak tagnak regisztrál, akkor kap egy QR kódot, és onnantól kezdve ingyenes ennek a mellékhelyiségnek a használata. Ez egy.. Ez egy ez azért izgalmas, gyakorlan... mert valaki, aki beszámolt a számomra az ottani használatra, az mégis brutális. sem 250 forintról beszélt, tehát nem tudom, hol. Akkor lehet, két és félszer tért vissza, tehát egyébként az a helyzet, hogy nem, tehát összességében 100 forintra van beállítva, de mondom abban az esetben, ha valaki regisztrál, és az a legfontosabb, mert hogy a, hogy a ligetben ez egy alapvető cél, hogy számtalan dologra ingyenességet vagy jelentős kedvezményt fogunk tudni adni a jövőben, hogyha ő liget klubtaként regisztrál. Ez egyébként ebben a mosdóban is már most megjelenik. És összességében pontos számítások vannak arra, hogy ezzel, hogy ilyen beléptető rendszer van, hogy egy takarító e, hálózat el az egészet, és nem pedig folyamatosan vannak ott ezzel. Milyen megtakarítások. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdés szintén. volna, még aztán egyet feltennék adáson kívül, az nevezetesen az, hogy azt lehet tudni, hogy a csillagerőd milyen Helyzetben van, hogy már majdnem, de majd 2020-tól lesz látogatható. A jövő héten lesz majd a Millennium házának egy bejárása az, hogy bárki más, aki oda nem ebben a státuszban megy, hanem egyébként normális állampolgári státuszban, mikor lesz majd látogatható ez az épület? Ugye minden intézményünknől el szoktuk mondani, hogy van egy időpillanat, amikor elkészül maga az épület, akkor beszoktuk mutatni hmm? általában Ez a saját jeles képviselőinek, és uh, van egy uh, időpillanat, amikor pedig uh, már a kiállítás is instalálásra kerül, akkor nyílik meg a hmm? nagy közönség számára. A Komáromi Csillagerődnél múlt hét pénteken készült el maga az épület, mutattuk be a sajtónak, illetve hát jó páran megnézhették az épületet is, nem volt ez másként annól a csarnoknál sem, és tavasszal nyílik meg majd a kiállítás a nagy közönség számára. Az Olof házból, lett olyan Milleniumházánál már bemutattuk az elkészült épületet, tehát itt már festem vagyunk, most már elkészült a, a kiállítás is, és elkészült a benne lévő étterem is, tehát most először a sajtóképviselőnek uh -huh. mutatjuk meg, S most egy a... tesztidőszaka zajlik, és uh, október végén nyílik meg a nagy közönség számára, tehát már kevesebb, mint egy hónap van hátra, a sajtó most már a tesztidőszak alatt megnézheti. Akkor ennek részeként én is ott leszek, egy fél pillanatra a hogy szíves köszönöm szépen! Én köszönöm! Jevice Benedeket hallották a beszélgetést a Városliget Zrt támogattal. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now Sort az Újpesti Önkormányzat támogatja. Jó reggelt lett. A vonalban Winter mondta, Zsolt. Téma hiányban nem szenvedünk, és mindjárt van egy hallgatói kérdés. Valaki fél nyolc jelentkezett és... Feltette egy kérdés, amit mi ketten megbeszéltünk, de azért ennek a kérdésnek a megválaszolására nem én vagyok a legalkalmasabb személy, és akkor jelezte, hogy ha felírom a telefonszámát, akkor szívesen áll rendelkezésre úgy, hogy önnel is beszél, úgyhogy akkor legyenek szívesek megismerkedni, hallják egymást. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én Nagy Attila vagyok, újpesti Igen, Újpesti, mi hazánkhozdalom elnöke is volt, személyesen is ismerjük egymást. Hát akkor hajd Igen, akkor én vagy hogy legyen? Leginkább a... így, igen. Én igen nem igen, szeretnék igen, ő helyet beszélni. Itt lehet lehet hangosítani rajta, mert nagyon halkan hallom. Én igyekszem majd a hang még többet, a szükséges. Jó reggelt kívánok. Mindenki. Igen, jó reggelt kívánok. Hát igazából a Most lehet, jobb? Hozzá... Igen, igen? Én, én jól hallom. Jó, jó. Okay. Az első hozzászólásom, illetve kiigazításom, az nem teljesen uh, ide tartozik, de hát azért elmondom, hogy az Újpesti liberális ellenzék, hogy a kezdetettől fogva uh, valótlan állítással... Elnézést. A... Újpest. Igen. Új, új igen, igen, Újpest, tehát az, hogy a, hogy a teljes ellenzék... Még egyszer mondom, Újpest. Oké. Okay. Így, így van, így van. Tehát akkor ezt kiigazítottam. Igazából itt a beépítések kapcsán... Uh, legalábbis a hozzánk forduló újpesti polgárok nagy része itt az Adi Művődési Ház már keletkezett jogi procedúránál is többre értékelik azt, hogyha nem beépítés lenne Újpesten teljes mértékben, mint ahogy az most zajlik, hanem, hanem, hanem élhetőbbé válna a város. itt is itt gondolok, itt a szomszédságában lakom a a négy darab 17 emeletes házat építő metrodómi építkezésnél, ahol 632 lakás kerül átadásra, mint egy 1500-2000 ember bár várható betelepítésével, illetve... Magyarul most, ötésével. ha jól értem, akkor a kérdés ugye arra vonatkozik, hogy nem annak a jogi megítéléséről van szó, hogy ez szabályszerű volt-e, vagy sem, igen, hanem igen, hogy muszáj, a... hanem igen, hogy, igen, hogy miért nem lehetett van. ott adott így esetben így parkot van, létesíteni. Van. Igen, igen, igen, igen, igen, tehát tehát, Jó, de akkor várjuk meg, hogy válaszoljon, és hogyha van újabb kérdés, akkor... Rendben van. Köszönöm szépen. Most Attila, te bizottsági tag vagy az Újpesti önkormányzatban, bár nem olyan régen, de gondolom azért ez alatt az idő alatt sikerült felvértelezned magad azzal a tudással, hogy hogyan is működik egy önkormányzat. Igen. Kezdjük, a, kezdjük a másodiktal, a metródom építkezés, amely valóban egy elég brutális beépítés. Annak a szabályozási tervét, hogy ott mit és hogyan lehet beépíteni, azt olyan 2006-2007 környékén fogadta el az újpesti önkormányzat. Tehát én értem azt, hogy ezt a kettőt össze akarod mosni, de ahhoz a jelenlegi városvezetésnek és nekem, mint polgármesternek annyiban van közöm, hogy nekem azt az a szabályozást, azt végre kell hajtani, és az építési hatóság nem tehet más, mint az abban foglalt szabályok szerint adja ki az építési engedélyt a minden más tekintetben a beruházó megfelel ennek. Tehát egy másik egy hatalmas valamit, valamit lett, valamit? De a szabályozást nem én fogadtam. Kérdeztetek valamit. Nem... Igen. Kitől? Mint a... <gül> el Én azt jól értem, hogy született egy szabályozási terv, és aztán éveken keresztül nem történt semmi. Így van. Okay. Hát ugye az a szabályozási terv az akkor lett még elfogadva, amikor még ez a nagy gazdasági Értettem. válság nem győzött okay. a Magyarországra. és A másik terület pedig egy olyan terület, és ebből ezért szeretném, hogyha, hogyha megértenénk azt, hogy egy város működése az nem egyik napról a másikra történik. 2015-ben fogadta el Újpest önkormányzata a városfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, amely nagyon-nagyon széleskörű társadalmi egyeztetésen keresztül zajlott hosszú-hosszú előkészítő munka alapján szakemberek bevonásával. Olyan szinten széles körül volt az egyeztetés, hogy a képviselőtestetben az ellenzéki képviselők is megdicsérték, hogy milyen széles társadalmi párbeszéd volt ezzel kapcsolatban. Ugye ezeket a stratégiákat nem a politikusok, nem a válaszok képviselők készítik, hanem tervezési szakértők, környezetvédelmi szakértők, városfejlesztő szakértők és egyébként ebben a folyamatban, ebben az integrált városfejlesztési stratégiában, és egyébként az ez alapján későbbiekben elfogadott szabályozási tervekben is mindig is beépítési, beépítésre szánt területként szerepelt ez a városközpontban lévő telek. Tehát az, hogy egyébként egy választási kampányban valaki felébred és azt mondja, hogy ú, legyen itt egy park, az egy nagyon szép gondolat, csak akkor, amikor ezt a városfejlesztési stratégiát, integrált település fejlődés stratégiát, amikor a szabályozási terveket készített az önkormányzat évekkel ezelőtt, akkor soha senki egyébként egyetlen egy magánszemély, egyetlen egy civil szervezet, egyetlen egy politikai párt szervezetten, vagy egyéni képviselője nem jelezte azt, hogy ő ide parkot szeretne. Márpedig, hogyha ezekben a stratégiákban nem szerepel, márpedig, hogyha ezekben a fejlesztési koncepciókban nem szerepel, márpedig, hogyha egyébként a szabályzási tervekben ez egy beépítésre szánt terület, akkor egy városvezetésnek, egy polgármesternek semmi más lehetősége nincsen, mint a korábban évekkel ezelőtt meghatározott elvek mentén irányítja a várost, és ez egy beépítésre szánt terület. És oda egyébként az önkormányzat saját beruházásában nem akar semmit tenni, mert erről nem született döntés, akkor a vagyongazdálkodás keretében, a költségvetés és az adott szabályok keretében értékesítjük. Értem elkező most elkező csak a kérdés, elkező. hogy van-e újabb kérdése? Igen, igen, én annyit szeretnék igazítani, miután itt a metro építkezés mellették Ároi lakóparkban lakom, jó magam is, akik annak idején 2008-2009 körül itt lakást vásároltak, egyértelműen valóban abban igaza van Zsoltnak, hogy beépítést volt tervezve erre a Telekre, viszont nem ilyen arányú, tehát, tehát teljesen egyértelmű dokumentumokkal tudjuk igazolni, hogy sokkal kicsit, még 17 emeletes, 4 darab 17 emeletes házépítése egyértelműen nem szerepel a tervek között, tehát utána került átminősítés. Kik téged a ne haragudjál! Ja. Nem így volt? De igen, sőt, ennél nagyobb, magasabb épületek építésére is lehetőség volt, csak az építő azért nem akar tenni, magasabbra menni, mert akkor már más, sokkal szigorúbb tűzrendészeti szabályokat kellett volna betartani. Tehát a jelenleg az általuk épített ház nem olyan magas, mint amilyet egyébként a korábban meghatározott, még egyszer mondom, 2000. 6 hét környékén meghatározott szabad. De mégse jellemző Budapestre. Jó, itt meg kell, az hogy, az álljunk. Itt egyetik, meg kell hogy álljunk. Itt meg kell, hogy álljon. Ez, hét, ez pontosan. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ez igen. pontosan azt a helyzetet mutatja, amely a tegnapi napot is jellemezte a kifejecsiban. Tehát ön azt mondta, hogy dokumentumokkal tudja igazolni, hogy nem volt olyan elképzelés, hogy ekkora házak vannak. Igen. Erre Wintermantel Zsolt ez tételesen metszáfolta azt mondta. Sőt, emire ön arról beszél, hogy Budapesten egyébként mennyire jellemző. Na most, ez a beszélgetés bármelyik rádió van el, mert az enyémben nem. Tudnék, vagy van önnek tényleg olyan dokumentuma, amit száfolja a Wintermond, tehát vagy pedig, hogyha nincs ilyen dokumentuma, akkor ön próbálkozott, de nem sikerült, ugye? A Pesti Flaster így fogalmaz. Igen, de van. Tehát, de ha össze... van. Igen. De az de, előbb... Ja. Igen. Ja. Hát de... ez egy viszonylag egyszerűen eldönthető kérdés, meg kell nézni a szabályozási terveket, meg Itt. kell fogadni egyébként, hogy külön a akkor még 2000... 6-7 környékén a fővárosi közgyűlésnek, a bizottságának külön engedélyé kellett adni, hogy magas ház épülhessen ide, stb. Tehát hogy ez egy nagyon hosszan dokumentált folyamat, és egyébként az, hogy ez a ház ilyen magasra megépült, az azért lehetett, mert hogy a szabályoknak megfelelt. Jó, de nagyon akkor, egyébként... ön konkrétan meg tudja mondani, hogy milyen dokumentuma van arról, hogy ez nem lenne lehetséges? Igen, igen, igen. Azt is elárulom, hogy igen. itt az építkezés okozta uh, problémák miatt személyiségügyi pert indított a lakóközösség. De én egy nem egy ezt kérdeztem. Azt kérdeztem. És ott valóban azok között a dokon be is adtuk a bírósága. De, de itt, itt most meg tudja mondani? Hát már mit, mit megmondani, hát, megmutatjuk a, hát, a rádióban, nem tudom. De, nem, de el tudja de... mondani, hogy mi az a dokumentum, amire hivatkozva el tudja mondani. Hogy igen, a házak... beépítési terv arra, igen, igen, tehát azt az itt lakók, akik lakást vásároltak annak idején a Károlyi lakóparkban, ami ugye egy szinte 40-50 méterre van a, az éjjel említett építkezéstől, ők kaptak egy ilyen tervet, így van, hogy valóban építettek volna oda házakat, de közel sem. Ez nem dokumentum. Sekkorán... Igen, de az nem dokumentum, hanem valószínűleg a nem dokumentum. Az igen, az nem az önkormányzat által elfogodott hivatalos Akkor a lakók átverése történt itt. De akkor az nem az önkormányzattal van vitát a pillanatban az önmázóban. Nem mondtam, csak megemlítettem, hogy... Jó, elköszönöm. El Nagyon szépen köszönöm viszont hallásra. Um... Hát hát, a, az, mi nem, az nem. Az nem az pontosan a, ugyanaz történik, mint, mint, mint amiről én tegnap beszéltem. És Isten ments, hogy én az ön pártját fogjam. Kösznekítette el, hogy ez a Fidesz lenne. De ugye most nem... nem, nem hát a igen. igen, igen. Tehát azért, azért álljon meg már a fákjás menet, tehát hogy, hogy, hogy a dokumentum hol kezdődik, hiszen ugye itt arról van szó, hogy egy egyfelől, másfelől. Hadd kérdezzek, még mielőtt ezt a gondolatmenetet folytatnám, mikor született elképzelés arról, hogy legyen az app? Akkor, amikor a piacot kezdtük el tervezni. Mikor volt? Hát, maga az, maga az hogy egyébként új vásárcsarnokot kell építeni, az olyan 2012-13 éveleje lehetett, azt ugye megelőzte egy Újpesti párbeszéd, abban kiderült, hogy mindenképpen szeretnék az újpestiek, hogyha az újpiac az, az ugye újpest központjában, a, a, a központi téren tudna maradni, és akkor elindult magának az épületnek a tervezése. Az ugye nyilvánvaló volt, hogy az Adi az ebben a formában nem fel. Jó, ez lett, kitalált a gondolatot, tehát az nyilvánvaló volt, hogy ha lesz App, akkor nem lesz Adi. Természetes, hát... Azért Újpest nagyon jó ö, gazdasági helyzetben van, ö, elég szép megtakarításaink vannak, és a beruházásokra is jelentős összeget tudunk költeni, de azt a luxus nem engedheti meg magának, hogy a, hogy a városban működő káposztásmereny lévő megyeri klub, mint kulturális ö, közösségi intézmény, a lóversenytéri közösségi ház, az újpesti gyermek- és kifűsági ház, illetve a polgárcentrum mellett működteti a vadonatúj Budapest talán legmodernebb, rendezvényterét, és emellett még föntart ettől 300 méterre egy elavult, rossz minőségű kulturális centrumot. Az, na, az lenne a kezelés és a pazarlás. Jó, a azt kérdezem, ugye volt egy betelefonáló a Waxton, később levelezett velem a levelét, önnek is elküldtem, mert hogy megegye, megegye Meg választottam. Igen, azt kérdezem öntől, hogy mikor... Ez eljutott az úrhoz, el elküldte neki? Ja, azt nem tudtam, bocsánat, azt hiszem, hogy ezt neki is elküldte, nem? Akkor, nem, a, nem, nem, nem, a, a, nem. nem. A, a, ne, ne, ne, ja, igen, arról én leszettem az ő... Nem, a, a, az a rajta volt az ő e-mail címe, akkor nem, akkor vissza fogom keresni, és elküldöm neki, nem, akkor felszínes voltam a -e tekintetben, nem. Akkor ez még oda, ott nem landolt, akkor elküldöm. Vagy hogyha ön elküldi, azt megköszönöm, mert önnek megvan az ő e-mail címe. Hát, megkeresem. Meg, meg a Jó, lény -a, vala, a, a, a lényege az Jó. volt, hogy az adiban volt sokféle funkció, és abban akkor úgy megszűntek, és, abban én egy tételes és részletes ab hogy összességében talán egyetlen egy funkció az, ami kulturális tevékenységgel összefüggés, és megszünt az összes többi kapott okay. valamelyik jó, másik, jó, mint, jó, mint még Most egy, egy jól nagyon jól fontos jól. pillanat van. Um... Egyszer pont Borgy fordult elő, még a rádió k esetén, hogy valami technikai izé volt, ugye, azok volt a rádióban, ahol is szoktam dolgozni, ilyen előfordul, és felhívtam, sose fogom elfelejteni hármét hétkor ott álltam a lépcsőn, és mondtam, hogy ne haragudjön, de én nem fogom tudni felírni, nem szól a rádió, és akkor mondta, hogy nem baj, majd akkor beszélünk legközelebb, és én minden átmenet nélkül elkezdtem vele ordítani, és mondtam neki, hogy, hogy ne lenne baj, én úgy készültem erre a beszélgetésre, és én roppantmot sajnálom azt, hogy majd a beszélgetés nem jön létre a varja elkezdett engem csitítani, hogy rendben van, rendben van, ő nem így értette, mert ugye nehéz ezt elképzelni, de nekem tényleg minden műsor, kísérleti műsor és minden adás, utolsó adás, de úgy, hogy én nagyjából azért lehetőség szerint ilyen elánnal is készítem, nem állítanám, hogy ahogy előrehalad az, az ember az időben, egyre jobb műsorokat csinál, a keddinél a szerdai, jobb a szerdainál a csütörtök, de az embernek ez a vágya. Ugye ez egy hosszú történet, a ha hallgatók, emlékezhetnek rá, bár mindenki emlékezett kihagyásban szenved, és általában ezek az emlékezet kihagyások nem véletlenek, hogy Déri Tibor hogyan esett ki a megszólalók közül tegnap. De ugye felvetődött az, miután ott volt tegnap előtt egy e, e, sajtótájékoztató, ahol a Momentum elnöke Déri Tibor és Varjulászló voltak jelen, hogy vajon ami Déri Tibor kiesését illeti, ott egyébként létre lehet -e hozni egy másik beszélgetést valaki között. Vinter Montel Zsolt és az egyik szereplő, de nem Déri Tibor, akinek felajánlottam azt a lehetőséget, hogy legalább elköszönhessen, de ezzel se ért, és ezt a modortalanságot a kejfejancsival senki nem követheti el tök mindegy, hogy ellenzéki vagy nem ellenzéki. Tehát e tekintetben Déri Tibor, ha effektív bajban van, akkor segítek De egyébként. Egy nem létező személyé vált a szememben. Kicsit a pártjára is árnyékot vett, de ezt majd én valahogy megoldom. Um, és ő majd nyilatkozik, hogy akar-e bárkivel beszélni, de itt szeretném felhívni Déli Tibor, Varjú László. És Fekete Győr András figyelmét, hogy ahogy Nagy úr megtalálta ezt a műsort és betelefonált, ahogy megtalálták a hetedik kerületi civilek, ahogy megtalálta Cséplő úr ennek a műsornak a telefonszámát, úgy semmi nem akadályozza a Varjú úrat abban. Vagy Fekete Győr András, hogy betelefonálja. Tehát adott esetben a Wintermantel nem akar vele beszélgetni, de ha ide betelefonálna most a Varjú, amit én egyébként, ter, Varjú László elnézést, eh, akkor, akkor én eh, azt mondanám, hogy itt van. Tehát, az a, az a lehetőség, amit ez a kejfejjancsi potenciálisan megteremt, és amelyet a bennelevők potenciálisan vállalnak, az egy hajszára van attól, hogy a potenciális, a potenciális jellege megszűnjön, és valóság legyen belőle. Az, hogy ez ki teszi meg és ki nem, ennek központi jelentősége van, és ez nem felhívás keringőre, hanem arra vonatkozik, hogy ez, ha fontos, akkor az ember élezzel a lehetőséggel, ha pedig politikus és nem tartja annyira fontosnak, akkor azt mondja, hogy megbárja a Wintermanter válaszát, holott nem kell a Wintermanter válaszára várni, aki ide betelefonál, adásba akkor akkor kerül ki belőle, hogyha minősíthetetlenül viselkedik. Elnézést, ezt mindenféleképpen el akartam mondani. Köszönöm, az egy, másik, mondani egy... Az az egy másik, másik kérdés, hogy ön kényelmesen éreznie magát, vagy sem? Hát arra teszek, hát nem hát arról én, én kényelmesen, kényelmesen, kényelmesen Az én kényelmem, az számít -e, vagy sem. Erről vagy. van szó. Sok, sok minden számít egyébként, de, de azért én és ebben a műsorban elhangzott többször is, és, és, és, és talán aki rendszeres hallgató is követi, ö, ön beszámolt arról, hogy miért nem beszél Szaniszló Sándorral. Igen, ö, és pontosan. Hogy azt, hogy a, hogyha nem a történetet kell elmondani, hanem azt egy vagy két jelzővel vagy szóval kéne jellemezni, hogy miért nem, azt azért szívesen meghallgatnám. Bármint, hogy Szannis Sándorra mi nem beszél? Hogy miért nem? Hogy ezt hogy, hogy, hogy ez most azért, mert az ember inkorrekt volt... Igen, vagy, igen, az az ezt, a, a történet igen. az na, volt... Hát, ad... na, hát, na hát én ugyanúgy azt gondolnám, hogy inkorrekt emberekkel én sem nagyon szeretnék beszélni. Jó, de ha Szannis betelefonálna, akkor nem mondanám neki azt. Akkor abban reménykednék, igen, hogy nem telefonál szányszló, szányszló, be gyakran. Szannis Ló Sándor polgármester jelölt. Az említett országgyűlési képviselő úgy tűnik, hogy gyámság alá vette Déri Tibort, mert hogy ő megfutamodott, és akkor neki kellene, vagy bárki másnak kellene helyett... Sajnos lehet, a látszat tényleg ez, miközben nem tudjuk, ugye Szaniszló Sándornál konkrétan még miatt valaki nem Cél tudja, hogy mi a történet. De nem egy tudat, egy percben elment, elmondom. Ugye egy percben az történt, hogy a 444.hu a karácsony gergely való együttműködésem, vagy nem együttműködésem, vagy annak a konfliktúzussága okán érdeklődést mutatott, fejezzük ki magunkat. Így az én önkormányzatokkal kötött szerződéseim iránt, és ez sokak számára kapóra jött, és egy Szaniszló Sándortól nem távolálló orgánumban, vagy ő, vagy egy tőle nem feltétlen távolálló ember olyanokat írt ennek kapcsán, ami egyáltalán nem volt igaz, olyan összegeket tüntetett fel, és olyan helyeket, amelyeket én egyébként szerződésben lennék, amit egyébként mondtam, hogy hajráj, abban Cseperi szerepelt, ugye a dolognak a pikantériáját az adta, hogy közben Daniszló Sándor alpolgármester volt a 18. keletben, amikor én nekem még 2010 előtt az akkori szocialista vezetésű önkormányzattal volt szerződésem. Hogy ez tényleg így volt-e vagy sem, nyugodtan elháríthatta volna, kerestem. Nyakra, főre, a legkülönbözőbb helyeken e, kerestem, e, megtudtam a telefonszámát, e-mailre írtam, és aztán az egyik önkormányzati képviselő, aki most 18. keleti önkormányzati képviselő, korábban a nevét is mondtam, ha szükséges, említem, ha szükséges nem, e, felvette vele a kapcsolatot, hogy ő miért nem válaszol, és azt mondta, hogy minden üzenetet megkapja, de ő köszöni szépen ebben nem szeretne bonyolódni, ami egyébként nem lenne gond, hogyha az egész nem rám vetett volna árnyékot, e, ha csak őrvetett volna árnyékot, de így, miután ebből ő így kibújt, úgy gondoltam, hogy én köszönöm szépen az ő politikai pályafutását se pró, se kontra nem szeretném támogatni, és vagy akadályozni, ami pedig Déri Tibort illeti. Déri Tibornak nem az, val, nem az a probléma, hogy más véleményen van, mint ön, vagy az, hogy adott esetben velem barátságosan jönnek ki, vagy sem, hanem az, hogy volt vele egy beszélgetés a megbeszélt időpontban, ami után nem jelezte azt, hogy ő nem akar többet szerepelni. Utána két nappal felhívott engem és szívességet kért tőlem, és nem említette, hogy soha többet nem akar itt szerepelni. Három napra rá megtettem neki azt a szívességet, amit kért megkapta, majd ezt követően egyáltalán nem mondta nekem azt, hogy megkapta, és soha többet nem akar velem beszélgetni. Viszont egy nappal a beszélgetésünk előtt akkor, amikor én az interjú alanyjaimat meglehetősen behemensen szoktam keresni, ezt ön is pontosan tudja, hogy biztos lehessek abban egy másnap rendelkezésre, áll. Hát hirtelen rájött arra, hogy én egy olyan ö, műsort készítettem, amely ö, számára nem előnyös, és ő ilyen uh, színpad, ugye, kikeresem, hogy mi a pontos, színjátékban nem vesz részt, ez pedig a leghatározottabban kikére magamnak, és minden szempontból nyomom a féket az ügyben, hogy ez egyébként az őt támogató pártokra nevessen árnyékot, mert azért mégsem téveszthetek ekkora dimenziót, hozzátéve, hogy természetesen szubjektíve meg kell, hogy értsék az emberek, hogy azok, akik őt támogatják, azokra is vonatkozik az a dükkitörésem, amit itt megfogalmaztam. Tételező. El, hogy semmiben nem volt igazam, akkor is az ember a normális együttélés szabályai szerint köszön el, nem pedig gyáva hallgatásba burkolózva tűnik el, beleért vagy tenne a fölhívtam adásban, hogy mindezt elmondhassa, fel se vette, nem is reagált rá, minősíthetetlen. Nem, nem hiszem, hogy jól állna nekem, ha én is kommentálnám, nyilván megvan a véleményem. Az pedig, hogy ha valaki vállalja egy közösségnek a tagságát, ráadásul több közösségnek a tagságát, támogatását, a logókat föltünteti rajta, akkor szerintem igenis a kiválasztott ember minősíti a kiválasztókat. Kaptam egy e-mailt, ebből idéznék, tisztelt fialaul úr, kérem szíveskedjen megkérdezni a polgármestert fog-e intézkedni? Remélem, hogy ez ön is nem a 18. kellett Fog-e intézkedni az iskola párkánya omlás veszélye elhárítás ügyében? Egy hete van lezárva jár, járda, a gyerekek az úttestre kényszerülnek. Újpesti, Pécsi Sebesti általános iskola. Hát annyit tudok ígérni, hogy utána kérdezek a dolognak, az iskolák fenntartása, üzemeltetése, állami feladat, 2015. 5 január elseje óta, ha jól emlékszem, úgyhogy, úgyhogy ebben nem az önkormányzat az illetékes, de utána fogok kérdezni a tankerületnél. Nagyon szépen. Köszönöm. 06148909999 és egy bármilyen témában, amely Újpestet érinti, és természetesen a szabad telefonon. Um, azt kérdezem Öntől, hogy... Um, mikor került pont az Adi telkének eladására. Tehát és csak azért kérdezem, hogy mennyivel később született meg a büntető feljelentés, amit ha minden igaz, akkor tegnap tettek meg. Hát most nem emlékszem nagyon pontosan, de talán január-februárjában volt az a képviselőtestületi döntés, esetleg márciusban, amikor az eladásról döntöttünk. Jó, tehát Mármint fél, a fél, tehát fél év éve telt. Hát annyi mindenképp. Jó, ide, ugye az ember csak nagyok hallgat, hogy ez úgy nagyjából érzékelhető legyen, hogy nagyon jól tudják, hogy nem az újpesti aditelkének eladása kapcsán, de arról szoktam beszélni önöknek, hogy mennyire életszerű az, hogy az ember 2019. szeptember 26-án csütörtökön 8 55 perc 29 másodperckor rájut egy kalapáccsal a kezére, és fél évvel később kezd el kiabálni. Hát azért nem most van a kampány, de azért mondom is, hogy tényleg egyébként erről szól a, a minket kritizálók, vagy az, tehát ennyi véleményük van úgy persze, mert egészen hogy mondjam, komolyan vehető tervet, programot, az még egyet a világon nem látunk. Azt látjuk, hogy itt minden, minden mondta egy bűnöző. Er de én Ebben próbálok ugye nem napirendet érni annak érdekében, hogy tiszta legyen az emberek fejed, de most, aki küldte például az e-mailt, és felolvasom önnek, ő például lehet, hogy meghallgatta önt, de semmit nem értett meg belőle. Azt írja XY, aki férfi, felháborító, hogy a városközpontot a városközpontot beépítik, különösen a metró szomszédságára tekintettel, aki jó levegőre vágyik, költözön kiebb, mondom én, mint Újpest központban lakról, akinek minden a közelében van. A Váciút mentén a parkosítás miért nem jött szóba a 13. keletben, akik már a hegyen laknak, elszántan küzdenek a fákért, elfeledve az őházuk miatt is vágtak ki fákat, tisztelettel xy aki férfi, ami semmilyen vonatkozásban nem értette meg azt, amiről ön beszélgetett a bizottsági taggal de Nem tudok mit tenni, tehát nem, nem, minden emberhez nem állíthatok be egy winter mantellel. Én azt tudom mondani, és azt tudom ígérni valamelyik újpestinek azt a munkát, amit 9 éve vészek a csapaton, ellenzékben, vagy kormányoldalon, akár az újpesti képviselőtestületben, ellenzékben, vagy pedig polgármesterként többségei csapatot irányítva, tapasztalatot ezt megszereztem, hogy nyíltan, a, a társadalmi párbeszédet lefolytatva, a hosszú távon közösen elfogadott fejlesztési koncepciók mentén szabályosan végezzük a város irányítását és fejlesztését. Az, hogy egy választási kampányban é, három héttel, négy héttel a választás előtt valaki bedobja, hogy egy egy 5-6 éve, de korábban is, és az korábbi szabályozási tervekben is, de egy 5-6 éve elfogadott új településfejlesztési stratégiában beépítésre szánt területen, e, vegyes intézményi övezetben sorolt területen, ő most az igetet akar, vagy parkot akar, azt én értem, nagyon-nagyon jól hangzik, nagyon szimpatikus is lehet, most leszámítva az összes szakmai érvet. De egy város működése nem úgy zajlik, hogy egyébként reggel fölébredek, és akkor bedohon, hogy akkor itt legyen park. Jó, ha valaki akar telefonálni, az... még most teheti, mert ezt elővidőre elköszönünk egymástól. Igen, igen, igen, és megint nem tudtunk beszélni semmi olyan, ami egyébként tényleg a jelenlegi város életét. Jelenti. De nem, Én a Amíg betelefonálnak, szeretném elmondani, hogy, hogy a hétvégén nagyon sok program itt van, módott, amelyben előttem. érdemes, érdemes ellátogatni, akkor megadom a lehetőséget, hogy vizsgálni. De... De... Mennyire készül fel az útvesti a programokból. Azért tart ilyen nagyon sokáig a lapozást, hogy ez mind azzal kapcsolatos, amiről már ugye nem akarunk beszélni, pedig lett volna még itt egy mondat, de tudja mit, izé önfegyelmet gyakorlok, vagy önfegyelemben élek, és nem, nem lesz ilyen, de még egyszer, ha valaki telefonálnak, de nem akar senki se telefonálni, egy másodperc, tudom, hogy már több másodperc telt el, de én segítek az nem nem, nem, nem, nem, ne, nem, nem, nem, nem, nem ne, ne, ne, ne, ne, nem ne, ne, ne, nem ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, igen. Ez a szilas ez szombat délelőtt. Igen, igen, ez szombat délett 9 és 2 óra között. Káposztásmegyer, Farkaserdő farkaserdő és környéke, Halasi Olivér városi úszoda. De igen, akkor legyen szó, és a... mondjon két mondatot erről. Hát ez a hagyományos tavasszal és ősszel minden alkalommal, minden évben kétszer megrendezik ezt a kerékváros futó, és most már úszó fesztivált is. Ez a Farkaserdőben futással, a Farkaserdő erdő illetve különböző úszó, versenyekkel tartott kis program, egészségprogramok is lesznek szűrővizsgálatok majd minden is, kettő órakor pedig megnyitjuk a szilas aktív Parknak a multi részét, ami Terepfutó, Telebringa, OCR, tehát ez az önsúlyos egyéb kondi gyakorlópálya van benne Pump track, azt aztán tudom, hogy mit ilyen hullámos pálya, ahol biciklivel vagy görkorival lehet euh, menni, és vannak ilyen körtezkás-bringás ügyességek A pályák. másik pedig az Újpesti Borfesztivál, amely a Szent Istentéren lesz szeptember 23 pénteken délután. 27-28. Nóta tán, is igen. fog szólni, és hátraibend lesz, igaz, nem egy napon. Nem egy napon, ez szokásos az Újpesti központi terén, a Szent Istentéren a városháza mellett neves, jó, jó borászok bemutatói lesznek, illetve hát az ön által is említett koncertek, és természetesen ingyenes a, legalábbis a programok ingyenesek a borkostoláson. A, a nép el fogja dönteni, bork... hogy mi mennyi ideig beszélünk hozzátéve, vagy minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, de annyit azért a mi kettőnk védelmében, de a saját magam védelmében mindenféleképpen el kell, hogy mondjak, hogy az a jelleg, ami egyébként ma Adott esetben a mi beszélgetését jellemezte, az nem volt általánosnak mondható a korábbi hetekben és hónapokban. Tehát ez itt most tényleg a kampányal vergődött bele. É, hogy mondjam, én tudom, hogy egy Az a baj, van, hogy sokkal nehezebb lesz majd kikergetni belőle. Én abban bízom egyébként, hogy az emberek a mindennapi életükben nem szeretik ezt a fajta. Jó, oztállás. ebben őnek Legábbis igaza van, de az, ami tegnap történt velem, és amit elmeséltem, azt a hallgatóim nagyon jól tudják, hogy én azon nem tudom túltelni magam. És nem tudtam túltelni magam 5 évvel ezelőtt, 10 évvel ezelőtt, 15 évvel ezelőtt. Soha nem fogom elfelejteni. Ugye volt ez a hajrá M.S.P. történet is. Egyszer azt képzelje el, hogy ugye e, ilyen nincs ilyen, csak velem fordul elő, hogy győrben mentem a főutcán, az már. Több mint 5 vagy 6 vagy 7 évvel volt a hajra MSP-s történet után, és ott álltak férfiak és beszéltek teljesen döbbenetes módon a hajra MSP-s történetről. De nem azért, mert megláttak engem, valahogy szóba került, ezt ugye onnan tudom, hogy hallottam. És ugye én nem vagyok teljesen normális, magamra ismertem a történetben, oda mentem hozzájuk, és mondtam, jó nap, olyan volt, mint egy Budi film. Oda mentem hozzájuk, mondtam, Fialaj János vagyok, most az a történet, amiről önök mesélnek, vagy beszélgetnek, az az én történetem. Elmondanák, hogy önök honnan bonják le azt a következtetést, ami egyébként nem volt. És nem az történt, hogy megosztották volna velem, hanem gyakorlatilag majdnem oda jutottunk, hogy elkérték a személyigazolványomat, igazolványomat, mert hogy nem hitték el, hogy én vagyok a fiala János, És amikor igazolni akartam, hogy én vagyok a fialajános, akkor nagyjából azt érzékelték, hogy az az olvasat, amivel ők rendelkeznek, a sokkal fontosabb annál sem, mint hogy én egyébként, aki annak az ügynek a főszereplője voltam ott, vagyok, de gyakorlatilag megszégyenülten oldalogtam el, mert rájöttem arra, hogy egyáltalán nem kíváncsiak rá, arról beszélgetnek, amiről ők akarnak, és hogyha az igazság nem az, az őket kára nem érdekli. Hát ez van. Van ilyen is. Én erre csak annyit tudok mondani, ha már hajrá volt, hogy akkor hajrá újra. <gül> Oké, okay. rendben van. Még a budapesti öregfiúk csapatra egyszer visszatérünk, mert ott az egy szomorú hír, hogy nem mindenki. <gül> hát az az, igen. De remélem, hogy majd inkább akkor beszélünk, amikor mégis újra tudtak szeretni. Oké, okay. rendben van. <gül> Nem, hát ő nagyon jól tudja, ha másért nem a hajnali telefonom okán, hogy ez, ez engem nagyon foglalkoztat. Abszolút megértem. Viszont hallásra. Szép napot mindenkinek. Önök Wintermantel el Zsoltot hallották, Újpest polgármesterét. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Valamit elfelejtettem megkérdezni, úgyhogy mindjárt. Gina's old sounds so tiddy up this mouth check, say Party up moods, Nantivella set round on Tuesday Real bad dizzy snatch, making all the homies mad Thursday pop blind to the Polly in the hole by Friday Ding ding, at the China. Egy percet adok arra, bár eddig se telefonál senki, hogy bárki, aki egyébként meg akar szólalni, az megtehesse. A műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Jó reggelt um, Most már nem azt mondom, hogy nagyon fáradt vagyok ettől az egész uh, izétől, mert azt nem, nem szerettem. A... Hallottam az előzőkör. Nem csak, hogy, hogy, hogy ami, ami a Wintermantel környékén zajlott, tehát ebből az együttműködéssel és Újpesten, az teljesen kihozott a sodromból. És azt látom, hogy a hallgatóim egy része érti, ők se értik azt, hogy én miért húzom fel magam ennyire, a másik fele pedig ezt párt szimpáti alapon dönti el, és az igazság nem is érdekli őket. Tehát meghallgatják, Igen. és abban a másodpercben elfelejtik. Igen. És vagy az életkorom, vagy a nyár, ami hosszú ideig tartott, szóval, hogy én ezen nem tudom túltenni magam, arról nem beszélve, hogy én uh, Váj-Nagy Vilmost ismerem, ugye maradtunk Újpesten, és amikor elhangzik varju László szájából az, hogy ezt nyilvánvalóan Orbán Viktor személyes jóváhagyása nélkül a Wintermantel nem tehette meg, akkor én mégiscsak szeretnék erről beszélgetni vele um, a élő adásban, és közben rájövök arra, hogy még valamit elfelejtettem megkérdezni, a Winter, mondtál, hogy azt mondjuk... Csak... Um. És, és ezzel nem tudom túltenni magam. Igen. És ha meg nem tudom, egy másodperc tudom csak valamit kell hogy kérdezzek tőlem. Csak a legfontosabbat nem kérdeztem meg, hogy végül is azt nem kérdeztem meg, hogy miten a Varjú nem telefonált be. De ön, vagy Varjú ön hajlandó vele beszélgetni erről, vagy pedig nem? Most nem vagyunk adásban, de... Jó, rendben van. Jó, jó, jó. Köszönöm. Um, ugye azt hangzott el, hogy amíg nem kér elnézést, Varjú László a Rága maért addig nem beszél vele. Ugye az én műsorom arról szól, hogy emberek szóba állnak egymással, ha meg nem állnak szóba egymással, akkor én ezt megértsem. Ebben a műsorban bárki betelefonálhat. És ugye amikor van egy olyan konfliktus Wintermantel Zsolt polgármesteri tevékenysége kapcsán, de legyen az Ugi Attila te tevékenysége kapcsán, mint amilyen erről egyébként különböző ügyek kapcsán szóba kerül, akkor én csak és kizárólag a Mi Hazánk mozgalomnak a képviselőjét tudom a szó jó értelmében megérteni és megdicsérni, aki fogja magát és betelefonál ide. De senki sem akadályozza meg, tehát az ön politikai ellenfele is felhívhatnak. Ön mondhatja azt, hogy nem áll velük szóba, de ha ide betelefonál, akkor mit mondhat, érti? Ez egy másik szituáció. Az, hogy ezzel nem élnek, az számúra sokat elárul. És hogy politikai deklarációk állnak valósággal szemben, mert valóságok nincsenek, az számúra feloldhatatlan konfliktust okoz, hogy mennyire okoz feloldhatatlan konfliktus a hallgatóim számára, azt nem tudom. Azt látom, hogy érzékedik, nem nagyon tudnak vele mit kezdeni, és engem avval, arra noszogatnak, hogy lépjek már ezen túl. <gül> én, én, én értem, én értem, én és mondom, hogy végighallgattam az előző fél órát, mert amit tudom, És, és euh, volt alkalmam végighallgatni a beszélgetést euh, a, a, valamilyen Attila bizottsági taggal, aztán Nagy. utána a... Nagy Attila, igen, igen, nem emlékeztem a vezeték, a vezeték nevére, aztán a, a, a másik ö, konfliktus forrást is. Én, én innen ebből a, ebből a körből azt tudom mondani, hogy hasonló visszinuációk néhány évvel ezelőtt nálunk is voltak, nem ilyen mélységben. Nálunk ö, a topik az erdő volt, hogy, ö, hogy a jelenlegi városvezetés ki akarja vágni az erdőt. És akkor hiába mondtuk, hogy nem kivágni akarjuk, hanem ültetni, nem kevesebb lesz, hanem több lesz. Azokon a felületeken, ahol ők voltak az urak, ők modellálják őket, ott továbbra is fönmaradta a hazugság, ahol mi megmondtuk ott meg, aki akarta elhitte, aki akarta meg nem, hitte el. Tehát ezek, ezek olyan, olyan, olyan történetek, hogy már nem is tudom, mikor fogunk a normális világba visszatérni, amikor, amikor a valós kérdésekre valós válaszok születnek, és akkor egyfajta, a vita és a moderációnak a végén egyszer, egyszer csak egy nyugvó pontra jut egy ügy, és valamiféle konszenzuális megoldással felé megyünk. De, de itt az látszik egyébként az ügyet felvetők részéről is, hogy ők nem megoldást akarnak ebben az ügyben, hanem ők havót akarnak verni, Tehát őket nem, a, nem az érdeklő. Jó, ugye az a feltételezés, hogy az utolsó mondatok maradnak meg a választók fülében, és ennek megfelelően fognak dönteni, és kifelé jövet, sem lehet őket felelősségre vonni azért, amilyen döntést hoztak, olyan döntés hoztak, amit akartak. Én azt gondolom, hogy szerintem nem. Tehát ezeknél az, ezeknél az es, történeteknél azért az látszik, hogy az ilyen típusú feszültség keltés, ami aztán a végén nem kerül megnyugvásra, az egyetlen egy dologra jó. Arra jó, hogyha van valaki, aki egyébként mondjuk a városvezetést nem kedveli, de nem tudja a formába önteni, meg elmesélni, hogy milyen nem kedveli, mert, mert, mert nem találja meg rá a szavakat, csak van egy ilyen érzésem. hogy a, a, a politika az sok esetben olyan, mint a tőzsde, tehát nem racionális alapon, hanem érzelmi döntések mentén működik. Tehát valamilyen nem szereti a városvezetést, annak adnak egy ilyen rendszert a kezébe, hogy ez most eladta az XY telket, lámlám, lám, ez kivágja az erdőt. Tök mindegy, hogy igaz vagy nem igaz. Például sokszor elmondják, ugye nekem azt írta valaki az interneten, vagy, vagy, vagy igen, azt írta e-mailben, hogy mit csodálkozom, ha egyszer az ellenzék most ugyanazokat a módszereket alkalmazza a saját területén, mint amit a kormánypártok azt gondolják. Hogyha sokszor elmondják ugyanazt, akkor azt az ember elhiszik. És én egyáltalán válaszoltam neki, csak az volt bennem, hogy engem nem a módszerek érdekelnek, hanem az igazság. Az az igazság, amelyet én vélek, és hogyha valaki egyébként engem ezügyben kijavít és adatolja, akkor módosítom a korábbi képet, mert nekem ez a dolgom. De azért az, az, azt megélem, és sajnos nem mondhat semmit se talós István, és semmit nem mondhatnak a pártpolitikusok. Igen, ez a mostani önkormányzati választás, ez a hazai belpolitikai helyzetre adott revans lehetőségét adja meg az ellenzéknek, amit meg kell tudni érteni, még akkor is, hogyha az ember egyébként objektíve megpróbálja magát függetleníteni. Az, hogy aztán ebben milyen eszközöket vesznek igénybe, ott megáll az emberben az ütő, és az egésztől elmegy az élet Életkedvem, de ha az egészről elmegy az életkedvem, akkor gyakorlatilag foghatnám magam, és elhagyhatnám az országot. Igen, ez egyébként egy jó analízis, ami most zajlik. Itt már csak egyetlen egy kérdés van, hogy ebben a helyzetben a revansa fontosabb, vagy a nyugatműködés? Mert ugye... Nem, az, ebbe, ami... ebbe nem lehet, ebbe, ez nem jó kérdés, mert fordított esetben lehetséges, hogy ön is a revansot mondaná. Tehát egy olyan frusztrált közeg, amely frusztrált közeg most úgy gondolja, hogy érvényesülni tud, az lehetséges, hogy objektíve önnek igazat, ad, de az a szubjektív szubjektivitás, ami bennük van az, ir a, az irritációjukból adódóan, az azt követeli tőlük, hogy túltegyék magukat ezen, és nekem ezt az egészet valami értelmezési tartományba kell raknom. Um, és hát ez egy, ez egy, ez egy ne, nehéz, nehéz és fogós kérdés, mert ugye a 18. kerületet tekintve is az ember ugye azt tapasztalja, hogy polgármester és ellenzék egy és ugyanazon dologgal kapcsolatban szögesen ellentéteset állít, már pedig az, hogy az árnyalatokban legyen különbség, az rendben van, de hogy szöges ellentét legyen, az, az nonsense. Ez, ez nagyjából így van, ez még nagyjából így is lesz, sőt. Ha most elég gonosz lennék a, ezzel a technikainak nevezett koalícióval szemben, akkor azt is el tudnám mondani, hogy még az ellenzék magán belül is szöges ellentétet állít. Ugyanazok van a kérdésekben egymással, miközben egyébként egymással indulnak a választáson. Tehát e, e, ez a, ez a szöges ellentét kérdés ez, az, ez belül ugyanúgy létezik, mint kívül. Tehát nem csak a... A, Jó, csak a a például, most nem, nem, nem, nem, ezt tudom, ezt? nem tudom, hogy a karácsonyjal lehet-e holnap ezt részletesen végigvenni, hogy most például, ami a patkány mentesítést illeti, az, ami, ami, amiben a bíróság döntött, és amit egészen másféleképpen ért, értelmez főpolgármester jelölt és a városháza, és egymást okítják ki arról, hogy mi az eljárási rend, hogy akkor most az eljárási rendnek van jelentősége, vagy azt kell meglászni, hogy maga a döntés egyébként nem a korábbi, mármint a bírósági döntés nem az előző döntésnek az érdemi részét érinti, hanem azt, hogy lehet-e fellebezni ellene, de miután ezek a részletek mind elvesztek, megmarad a politikai húzavon, amiközben azért nem ártana tudni, hogy a politikai húzavonának mi az objektív alapja. Igen, ez egy, ez egy jó kérdés. Tehát Én erre mindig csak azt tudom mondani a patkány mentesítéssel kapcsolatban, amikor a másik reggeli műsorban volt egy viszonylag kockzú, Ö, beszélgetés ö, a, a korábbi szolgáltatóval, aki nagyon korrektül végig mondta ezt az egész történetet, hogy mi történt, miért ez történt, mi ennek a következménye. Talán érdemes visszakeresni, hogyha ha, ha érdekli a, a hallgatókat ennek a, ennek a tényleges, tényleges története, de ugye lehet látni, hogy itt, itt nem arról van szó, hogy a megoldásokat, vagy a a, az igazságkeresés zajlik, hanem, hanem az, az, az zajlik, hogy valamiről lehessen kötni, valamiről lehessen valami olyasmit állítani, amit aztán egy olyan értelmezési keretbe helyezünk bele, amelyik értelmezési Jó, legyünk az konkrétak, az az ugye most fogyat éppen fogyat megy fogyat a gyűjtési fogyat. hete, a klub Rádiónak. kívánom, hogy minél több pénzt tudjanak összegyűjteni, és közben ugye azt hirdetik magukról, hogy ez egy fake news mentes rádió. Egy olyan fake news mentes rádió, amelyben egyébként, ha szóba kerül az újpesti aditelek eladás, akkor ugyanúgy beszélnek erről, mint hogy Varjú László és Fekete-gyűr András beszélget, ö, beszélnek róla. Tehát, hogy fake news vagy sem, én ezzel bánnék. Én a saját műsoromról sose állítanám, hogy fake news mentes, mert az jóval később derül ki azt teljesen megértem, amikor politikai szereplők vagy nem politikai szereplők, mint egy polgármester azt mondja, hogy szintén sajnálja, hogy egy száfolatával uh, kell foglalkozni abban az időben, amikor egyébként a szerződéses kötelezettségünknek vagy nem szerződéses kötelezettségünknek teszünk eleget. De ugye ezt nem lehet nem megtenni, mert az emberek nem tudják egyébként megkülönböztetni a fake news a nem fake news tól hiszen ha meg tudnák különböztetni, akkor nem lenne fake news. És ezt ugye konkrétan most azért mondom, mert itt van előttem egy levél, mondja már, meg ez micsoda. Az ősz egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni a figyelmüket, lassan beindul a fűtési szezon, és ilyenkor megszaporodnak a színmonoxid mérgezéssel kapcsolatos események. Tavaly, 2018. december 11-én a óvoda, Petőfi utcai tág, tag óvodájában történt riasztás, szerencsére az intézmény dolgozói egyből riasztották a rendőrséget, a tűzoltóságot, és a gyerekeket kivitték az épületből, így nem történt sérülés. Ami viszont felháborító és szabályellenes is, hogy pár a később a kerületi ovik vezetőjét egy állománygyűléssel, az alpolgármester arra utasította, hogy szénmonoxid riasztók megszólás először az önkormányzatot hívják, és csak utána a rendőrséget, illetve a tűzoltóságot, mivel nem fordulhat elő még egyszer olyan, hogy ellenzéki politikus hamarabb ér a helyszíre, mint a városvezetők. Szeretném, ha tudnák, hogy ezt az utasítást kollégáimmal a jövőben soha nem fogjuk betartani, és bármilyen szénmonoxid mérgezés gyanú esetén tovább is a rendőrséget és a tűzoltóságot fogjuk értesíteni. Kérem önöket tovább hogy kérdezzék, hogy kilétevet, szíveskedjene bizalmasan kezelni, mert egyébként nem nagyon nehéz, mert oda van írva, üdvözlettel egy olvasó Pest Imréről. Ez mi? Ez egy komplet hülye szerintem, már bocsánat. Hát, mi, mi... Találkozott már ezzel a levélvel? Ezzel a levélrel nem találkoztam, de ez Ugye úgy fejeződik be, vagyis a helyi fideszes csicskáknak fontosabb a politikai haszonszerzés és a becsülete, mint a gyerekeink élete és egészsége. Micsoda szemét banda ez takarodjanak? Valóban ö, volt színvonokszidmérkezésünk, valóban volt megszólalt a riasztó, ö, aztán utána egyébként ö, még három helyen megszólalt a riasztó, most 2018-ban van szó? 2018-ban igen, de ott nem színvonoxid szivárgás volt, hanem ö, a, az eszköz köz ö, a szolgálatot, és utána a kerületi önkormányzat az összes ö, szociális ellátó helyen az összes óvodában az összes bölcsődében felülvizsgálta. A színvonoxid jelzőrendszert plusz ö, felülvizsgáltuk ö, azokat a, a Fűtés és égés termék elvezető rendszereket, hogy ilyen még egyszer ne következzen be, és a nyár folyamán ahol bármilyen beavatkozásra volt szükség, a fűtés, végén megtettük. Tehát ezek után, hogy valaki ezt beírja, ez szerintem, szerintem ez, ez a, ez a Ugyanaz a végtelenül, szusztrált... Tehát ön azt állítja, e hogy senki olyan polgármesteri levéllel, amely tényleg megszületett, nem tudna beállítani hozzá, mivel az van beírva, vagy előbb kell értesíteni a főpolgármestert, vagy a, a polgármesteri hivatal semmit a mentőket. Szerintem ez vissza. Ez vagy most azt kérte, hogy, hogy értesítsék, ő, értesítsék őket, és ez ilyet biztos, hogy nem így senkit. Ez, ez szerintem zöldség. Tehát ez egy, ez egy végtelenül, szusztrált betegember lehet, aki ilyeneket, ilyeneket terjeszt. Tehát egyébként meg, hogyha ilyen problémája van, akkor miért nem szól nekem? Hát, nem tudom, én nem, nem tudok mit mondani. Tehát hogy ma, hogy, hogyha valaki, valaki azt gond, hogy ő, ő ilyet látott, akkor legyen már olyan jó, a föl engem, és mondja meg hogy akkor OK 061, egy elérőről, vagy nem tudok ez a két elérhetősége van a missióknak, az egyikén a polgármester úr volt, tehát csak az egyik szabad. Nem tudom, hogy értem már ez szó a ház elejét. A gyerekek legnagyobb örömére felavattuk a 18. keleti kresszparkot a piaszszén. A srácok játszva tanulhatnak, és közben megismerhetik kellettünk közlekedési jellemzőit is. Ugye ez gyerekeknek a, a szórakozása, inkább kisgyerekeki, mint nagygyerekeké, Vajon helyén való-e az, hogy a gyerekek fényképére rá kell a polgármester, aki nem gyerekkorú, és érje majd szó a ház elejét, amiatt, hogy megint politikus fényképezkedett gyerekekkel kampánycélban? Ez egy, ez egy örök kérdés egyébként. Én külön kértem a kollégáimat, hogy olyan képet tegyenek fel, ahol a gyerekek arca nem ismerhető fel az én arcommal. Hogyha ez előkerült, és ilyen kép fent van, akkor, vagy ilyen kép fent van, hogy én is fent vagyok velük, akkor akkor most tudom mondani, hogy egyébként én azt gondolom, hogy ezzel én magam nem értek egyet, és külön kértem a kollégáimat, hogy csak úgy, csak úgy fotózz, hogy csak olyan fotó legyen, ahol én és belismerető gyerekarcok nincsenek. Értem. Ezzel, ezzel én... Jó, de azt szeretném önnek mondani, és ez most egy kínos jön. pillanat, hogy ez az ön személyes Facebook oldalán van. Hát, azt, valószínűleg nem ön kezeli, ez szeptember 24-e, 9 óra 1 hát. perc négy hozzászólás is van, két kisgyerek közvetlen közelről, egy gyerek háttal. És ön. Négy, hozzá, négy hozzászólás van, ez jó ötlet, nagy sikere volt a gyerekek körében, jó sokan voltak, egy elefánt a porceláboltban, vagy második gyerekkor, hol a bukós isak ez ugye arra valatkozik, hogy önön nincs csak bár az egyik gyereken sincs, és azt kell, hogy mondjam, hogy a gyerekek teljesen, tehát két gyerek teljesen felismerhető. Az nem lehetne fönt? Jó, hát akkor van rá módja, hogy akkor... Hát illetve Jó, akkor ez, ezek szerint szólni kell annak, aki, ezek feltételezem, hogy ezt az az nem célt, ők. Sziasztok ez, a telefont, én szólok is neki. Tehát én külön kértem őket, és külön kértem a fotóst, hogy olyan fotókat készítsenek, és úgy tegyék föl, hogy, hogy gyerek nem látszik rajta. Tehát, mert ugye most rendszeresen zajlanak az, átadá, az obodában, az óvodában vannak ilyen sportfelület átadások. Ott is mindig megkérek mindenkit, hogy hogy, hogy a gyerekek nem látszódjanak a parccal. Tehát ez én, én a magam részéről maximálisan megértem. Um, Egy itt egyébként bős is vagyok, hogy a saját kollégáim meg látjuk képtelenek elfogadni és megérteni ezt. Megmondom őszintén, hogy én sem nem kezelem a Facebookomat, sem nem nézem. Uh, mert a világ leggyűlöltebb és, leg, leggyűlöltebb és legutálatosabb dolgának tartom a Facebookot. Um, és hogyha ilyen valáspárca lehetnek kezemben, akkor most semmisíteném meg a az egész rendszert, és uh, úgy, ahogy van, de ennek ellenére én azt gondolom, hogy uh, ezeket az alapvető szabályokat el kell tartani, tehát ilyen nincsen, és uh, nem, nem lehet, tehát uh, én azt gondolom, hogy uh, szerintem nagyon jól Jó, hát nincs. Meg, me, me, megvan volna. az első hogy? dolog a beszélgetésünk után. Azt arulj el nekem, hogy hány polgármester jelölt van a 18. kérletben? Rajtam kívül három. Van az ellenzéknek egy, és a további kettő? Van az ellenzéknek egy, van az agóra. Igen, az agóra, igen, igen, aki ért már a, a szóház szó elejét, igen. Igen, civil rokába, aki volt az Egyesület, és, volt és, van, egy, és van, egy, van egy független vállalkozó, aki többször sem már, több választáson is... A 18. keresben van-e arra igény, vagy felmerült-e az, vagy lesz-e ilyen, hogy a, ezek szerint ez a négy ember egy helyen legyen, és beszélgetnek egymással, vagy vitatkoznak, vagy bármilyen műfajban szóba kerül közöttük október 13 a egyszer, egyszer érkezett hozzám egy levél, hogy, hogy legyen egyfajta a vita. Én ezt hétfőn is beszéltem erről, hétfőn is említettem ezt, hogy a részében, Jó, hogy van abban előrelépés. Azóta én nem, nem, nem kaptam újabb értesítést erről, mint ahogy egyébként 5 évvel ezelőtt is volt egy kiváló, hát én nem is vitának mondtam rántának, mint egy programismertető beszélgetésnek a, a dolgot. Tehát ez 5 évvel ezelőtt is lezajlott, és akkor is tulajdonképpen viszonylag, viszonylag kultúrált és moderált formában. Mondja már valamint a népnek arról a terminárról, ami a fapadosoknak létesül, ha arról tud többet, mint én. Ugye ez már régóta zajló folyamat, és ugye most ért meg abba a fárisba, hogy te is tudsz nekeméteni. Ez nem egy konkrétan teljesen új lesz, hanem a pir ugye a B-móló. Igen. Amit aztán most, hogyha a repülőtér látogatók elindulnak, akkor C-ként ismer, lehet ismerni. A C-mólóról lehet majd elérni ezt a repülő, ezt a, ezt a papados helyet Ugyanis a, a, ennek a, a C-mólónak, illetve a kettő B terminálnak és a C-mólónak, amelyik a non schengen felszállásokat intézi, illetve most már az egyre szaporodó transzkontinentális járatokat intézi. Ennek van egy olyan része, amelyik, amelyik a nagy szélesdőzsű gépeket tudja fogadni. Uh -huh. Az ugye a külső íven van. A belső ív az szabadon marad, és ezeket lehet most jelen pillanatban addig átmenetileg ennek a papados repülőgépek indítására, illetve fogadására használni, ameddig ameddig valamilyen végleges megoldást nem fog majd születni, tehát el fogják bontani most ugye a, ezt a Bádogváros, és a Bádogváros mellett helyett ezeket a belső leket fogják használni. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatás, akkor a szokott időben a jövő héten folytatjuk. Evel együtt arra kérem, hogy ne tegye le, jó, egy másodperc türelmét kérem. Ugyatillát hallották 18. kelet polgármesterét. A műsort a 18. keleti önkormányzat támogatta. 61489099 és 06367 Bármilyen témában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, figyelek, ha van mire. 9 0 9 9 Ugye a betelefonálás lehetősége nekem dolgom van, de a betelefonálnak tízig maradok. Az, hogy végül is ö, politikai ágensek vagy nem ágensek mennyire használják ki annak a lehetőségét, hogy egy-egy beszélgetés interaktív, azt pontosan tapasztalhatták a mai nap folyamán. Most éppen önök tűnnek politikai ágensnek vagy nem politikai ágensnek, hogy érdeklődést mutatnak, azt még 140 másodpercen keresztül tudják bizonyítani. Egyébként is lehet, hogy érdeklődnek, de annak telefonnal nem adják a módját, így aztán a műsor nem is tart tovább. Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Azt szeretném mondani, hogy az egész, ami itt történik a választások, önkormányzati választások kapcsán, Budapest kapcsán. Én szeretném ezt megköszönni, szeretnék ezt gratulálni. A, ez maga a közszolgálatiság, és annyira rossz, hogy ezt egyedül önképes megcsinálni. Erre lenne szükség, ez lenne egy normális párbeszéd, nem minden résztvevő normális, nem mindig normális a vita, de még ez is se lefér, de, de ér, de lehet hallani érdemi dolgokról és nem plakátokon pofák alapján kell döntéseket hozni. Annyira hiányzik ez az egész és, és annyira jó, ha van, olyan örömmel hallgatom, ez még, ha nem is mindig. Jó, jó, reménykedjünk, hogy megmarad és meghosszabbítják a szerződést, de, de ez is inkább félben van semmint, hogy növekedne ezt a lehetőséget, amíg én tudom, fönn fogom tartani. Hozzátéve, hogy ön a hallgatóim azon törpe minoritásához tartozik, aki erre igényt tart, a tegnapi és mai események azt mutatják, hogy sokan nem ilyenek. Talán nincsenek is tisztában azzal, hogy milyenek. Míg van 45 másodpercük arra, hogy ide Már csak 40. Én maradok, ha ide még 30. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk. Húsz! utolsó pillanatban... Lett, sokan igényt tartunk rá, higgyel el. De, ez, de a, félért, ez az igénytartás az nem azt jelenti. Az igénytartás az ugye arról szól, hogy önök hallgatják a rádiót. Ez egyébként az alaphelyzet. Amire én utaltam, hogy ennél többet vállalnak, kérdeznek, hozzászólnak, elmesélnek valamit, nagyon hálás vagyok azért a telefonért, amely az első telefon volt, és láthatják húzom az időt, hiszen most még mindig lehetne telefonálni, aki az iránt érdeklődött, hogy megtaláltam -e a kulcsomat, volt egy záros, aki felajánlott, hogyha nem találom meg, akkor segít nekem. Ezek mind-mind olyan töltőanyagok, és nem abban a sell értelemben, ők, ők sell megjelentést hallottak. Tehát ez egy olyan autó, ami gázolajjal működik, és gázolajjal történek bele vagy benzinnál működik, és benzines 9 óra 34 perc van és 13 másodperc, bárok még 15 másodpercet, aztán nem húzom az időt, mert milyen alapul húzza, mit tovább. Ijaj, anyám, anyám, édes, anyám, anyám. Jó reggelt. Jó reggel. Jó reggelt. Döme vagyok. Az jó. Mújkor beszéltünk a méhes kapcsolatos meg Lehet. Gondolom, sok emberre beszégett, nem kell mindenki szájba tartani. De emlékszem én, rá? Emlékszem, rá? Rá? emlékszem nem, másik az, hogy én azt szeretem hogy elég sok rádiót hallgatok folyamatosan a kocsi vezetés közben, és elég passzívak az emberek. Azt hát ez lehetséges, tenni. de ebben nem fog tudni, mit kezdeni. Tehát azért azt is meg kell tudni különbösen, hogy beszéljünk valamiről, vagy beszéljünk azért, hogy ne legyen csönd. Ádám, te jössz.